Nyorgattaték, rontaték in eme Kárpát-krepence Tyrannusok által, Ipeg mille, mille anni, Ám az babaság felkelék, és az babaság furor levele, levele, anti tyrannos és S elrekenté in emeszen, zabad hazában. Serkenjünk hát, hoci, resalvált zeberge, boksoltassék fennem babaság enyémség, s rikkantassék mundiba benyájunk fő óhaja, zebergénk gloribus fő akaratja. Mit akartok, badarok? Mazdát! Ö, mikrót! Interbullert! Fondüt! Fritősz! Jakoncét meg! Klimakondit! Parabólát! Maradónát! Maradónát! Maradónát. Jó reggelt kívánok! Ma 2022. február 22-e, van még 41 nap van a választásokig fontos idő 7 óra múlata, egy perccel Ez a kéfeje minden, amit az az napról tudni kell, vagy érdemes. Az internetezők, a netezők, valamint fia János, utóbbi én volnék, 14 éven a nem felette is, a igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott is. Egy korlátozott vagy korlátlan apokalipsis, az majd kiderül. Minden esetre a meghirdetett programon felül nagyjából 3,5-9 akkor kapcsolom nemes Gábor, az ukrajnai helyzetről fogok beszélgetni. 7 óra után, 10 perccel, durván 8 felszólalva felhívom Hon Gábort a tegnapi műsor kapcsán. Fél nyolc után beszélgetek Elsinor Lászlóval, és a tegnapi oltalom karitatív egyesületnél történtek kapcsán egy. Helyszínen lévő tanút, már mint aki tegnap ott volt, szólaltatok meg, aki tudtam a klubrádió vendége is volt, vagy lesz ma, Herényi Károlyjal fog beszélgetni, így áll össze majd műsor beleértve, hogy a szünetekben beleértve ezt a mostani prólogot, ha betelefonálnak 061712.42, akkor teret kapnak. Megmondom őszintén, nagyon nagy hatást gyakorolt rám a tegnapi műsor. Uh, elsősorban érzelmileg, racionálisan kevésbé, racionalitásomra inkább az érzelmeim hatottak, illetőleg az, amit önök kiváltottak belőlem, uh, számomra páratlan esemény volt az, amikor... Rossz a kifejezés, nem fogom tudni most magamat jobban kifejezni. Elnézést, ha bárkit megbántanék. Az ellenzék vagy Márkizai Péter mellett önök letették a hűséges küüket abban a formában, ahogy én tegnap vagy az azt megelőző napokban nem tettem le a hűséges kőmet, attól, hogy egyértelművé tettem az, hogy a jelenlegi koalíciónak nem vagyok híve. Ugyanakkor önök ennél. Mentek, nem azt mondták, hogy ennek a jellegi koalíciónak nem hívei, hanem olyan mértékben álltak ki az ellenzék mellett, amelyre az én az elmúlt időben képtelen voltam, és amelyhez egy olyan érzelmi azonosulás kell, amely érzelmi azonosulást a tenappi műsor nem tudott pótolni, de mindenféleképpen valamiféle löketet adott a tekintetben, hogy önöket jobban megértsem, miközben nincsenek önök, csak konkrét emberek, akik hallgatják vagy nézik a Kejfej illetőleg én, aki készítem azt. Megremeg hogy mi következik ebből, a gyövek között erről fogok beszélgetni Horn Gáborral, aki tegnap sokat segített a tegnapi helyzet feldolgozásában, megértésében nem kellett megérteni, viszonylag gyorsan megértettem. A feldolgozása az nem volt könnyű. Nekem, aki egyik nap fideszes vagyok, a másik nap ellenzéki vagyok, a harmadik nap egyik se vagyok, a negyedik nap belga vagyok, és ez rondon változik. Természetesen van egy ütemet, többet vagyok ellenzék, és többet vagyok belga, mint fideszes. Leginkább egy olyan közszolga lennék, aki azt mondja, hogy befolyásolja mindaz, ami hon történt, de ez szurkolói szinten nem befolyásolja őt olyan mértékben, mint ahogyan adott esetben például a Kejfej Jancsi kezdődött, és amit ma is elvárnak tőle, miközben az ember változik, hogy előnyére vagy hátrányára ezt nem nekem kell megítélni, változik. Egy 712-42, ha hallatni szeretnék a hangjukat. Kállok Öndelkezésre. Te a tudja, a tudja, a mi milétát kezdd a böcsbe, és 100-ig jó van 20-ig se. Tervezd meg naposnak a négy, mellett mindenki fede pénzgyűjt. To totenng méről beszélgethetünk, illetve semmiről sem muszáj, 7 óra után 6 perccel vagyunk. Ked van, derült ég, plusz tartomány, de azért is túlzásba bíve. Korn Gábor, Elsimon László, nevesdő, László között, Károly, Nemes Gábor, tálás, ez a hasz, mai Korn a tenger, 1, 712, 42, a ember, bele, be a tenger hullott bármilyen bele módon volt segíteni a hajléktalan ellátóknál gyógyszerrel, elég nagy mennyiséget tudtam különböző adományokból. Törnyű állapotok voltak a hajléktalanok bőrbetegségei, kardiológiai, egyéb betegségei, és ebbe segíteni tudtam egy másik szervezettel. Most ezt tegnap nézni ezt, amit történtek, ez egy alázat. Halló! Hallottam. Pépes, vagyok, éhes, mivel erre, nincsen pénzem. Élek, az önhangját hallva eszembe jutott, hogy írtam pénteken az agyé titkárságának deának egyre választ lenne nem kaptam, ma ismét írok nekik. Megnéztük! Szakértettük! Megértettük! Átvesszük! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt! Horn Gábor van a vonalban, és mondtam már a népnek, hogy tegnap milyen sokat tettél annak érdekében, hogy érzelmileg fel tudjam dolgozni azt, ami tegnap történt. Racionálisan értettem, érzelmileg megviselt, és aztán a kettőnk beszélgetése utána, mely nyilvánvalóan imból válta, azt a meghívást, vagy legalábbis sejteni lehetett, ami a mai nap folyamán elkövetkezik. De ezzel együtt túllendítettél egy ponton, amely gyakorlatilag úgy jött létre, hogy miközben én soha se tagadtam az az mégis az ellenzékkel való viszonyom és annak napi történéseivel kapcsolatos elemzések, számos emberben kétséget ébresztenek a tekintetben, hogy én tényleg az ellenzékhez tartozom, mert illetőleg egy másfajta vonzatban azt a kérdést teszik fel, hogy én jót teszek-e azzal a tevékenységemmel, amit az ellenzék érdekében végzek, beleértve, hogy vajon hasonló tevékenységet ugyanolyan intenzitással és ugyanolyan szélességben, horizontálisan és vertikálisan végzek-e a kormánypártokat illetően, amely egy napi higiéniai vizsgálatot eredményez, ahol az ember átnézi a testét, és azt nézi, hogy mindenhol kellőképpen megtisztította-e magát, és miközben adott esetben ő saját magát valónak találja, a környezet természetesen találhat benne hibát, miközben folytában, ugye fel van szólítva arra, egy foci meccsen, hogy valamelyik csapatnak szurkolnia kell, az nem létezik, hogy csak élvezze a focit, amit egyébként ő maga is meglepetéssel tapasztal, hiszen amikor belevetette magát a Kejfej Jancsiba, idestova 22 évvel ezelőtt, akkor ő sem rejtette véka alá, hogy melyik oldalon teszi ezt annyira, hogy néhány évvel később Kubatov Gábor egészen odáig ment, hogy a Kejfej Jancsinak jelentőséget tulajdonított a 2002-es választások alakulásában, amely természetesen túlzás, de akkor jól esett nekem, már nem minden szempontból gondolom így, és nem tudtam eldönteni, ahogy most se tudom eldönteni, hogy ez most a fejlődés irányát tekintve előremutató, vagy visszamutató, vagy stagnáló, Nagyjából ilyen vagy másfajta világfájdalommal kapcsolatos gondolatokat osztottam meg veled, itt most nagyjából leraktam egy tányérra összefüggés összefüggéstelen dolgokat, és egy szó megmaradt bennem, és ezt igazán nem mondhatod, hogy ne bírná jelentőséggel az életemben, de legalábbis mindenféleképpen, te azt mondtad, talán azt is mondtad, hogy János, de lehet, hogy nem mondtad azt, hogy János. Azt mondtad, legyél engedékeny, vagy azt mondtad, hogy legyél engedékenyebb. Te jössz. Igen, hát mindannyian, majd sokan küzdünk ugyanezzel a problémával, mint te sokkal könnyebb, mert, a, mert nem a nyilvánosság előtt tesszük, hanem otthon, vagy a legfeljebb barátainkkal, a munkatársainkkal, hogy akkor most mi van, mi mögé állunk, hogyan tudunk kezelni. Tehát a te esetedben mérsékeltem van így, hiszen azért te is sokat szerepelsz a médiában. Igen, de hát nem egy másik szerepben, tehát más dolog. Azt gondolom a, ebből a szempontból az újságíró szerepe, akinek van egyfajta szerintem... Kötelezettsége arról, hogy minden oldalt bemutasson, és ebben a te munkásságodat én ugye nem ezért hívtál, de mindenképpen különlegesnek, és majd, hogy nem sajnos lassan egyedülállónak gondolom, hogy te tényleg igyekszel ezt a e, körülöttük lévő időnkéntesen megmagyarázhatatlan és sokféle világot láttatni, és nem csak egyik szeletét ennek, vagy így vagy úgy, ahogy ezt a magyar. Ha ne, hát nem tudom, szabad de újságíró szakmának nevezni, még kevéssé teszi. Bárhova is nézünk, annak, hogy erre legalább törekszenek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ebben a, az én szerepemben, tehát hogy beszéljek itt egy kicsit magamról, egy egyértelmű elköteleződés van. Mi a republikai Intézetben 2010 óta azt gondoljuk, hogy szerepünk, feladatunk van abban. Ez egy nagyon pici szerep és feladat, hogy hogy lehessen egy másik Magyarország. Én most úgy látom, hogy az, amit 12 éve élünk, az egy annyira rossz irány, hogy ezen még egy számomra nem minden szempontból elfogadott és magamévá tett világkínálat is jobb kínálat. Arról is meg vagyok győződve, is mondtam neked tegnap, magam is azóta ezen gondolkodtam, hogy nehéz ilyet mondani, de őszintén ezt gondolom, hogy magának a Fidesznek is jót tenne, hogyha 2022. április 3-án egy bukásba szaladna bele, mert egyszerűen elvesztette a Fidesz. I. Normán Viktor szerintem az önkontrollját, a, kor, a, a, a, a, a korlátozási akaratát, azt a fajta szerintem alapvető emberi magatartást, ami ami időnként önreflexiókat, vagy egyáltalán reflexiókat is tartalmaz a világ irányában, körülvette magát olyan közepes, vagy annál emberekkel, akik valamilyen módon azt mondják, amit ő hallani akar. Tehát ez a császárfüléhez közel álló helyzet alakult ki. Nincs tehát ma Magyarországon a politikai a lévő politikai életen, elít meg semmiféle önszabályozó kontrollja, és szerintem ez mindannyiunknak magyaros. Nekik is, nekünk is, az ország egyik felének és a másik felének is. Ez vezet oda, hogy egy gyűlölködő, önmagát se szeretni tudó ország vagyunk. Ez vezet oda, hogy nem tudunk reflektálni őszintén és sonyúlyan érzékenyen, csak hogy a ma hajnali eseményekre utaljak egy szomszédban, kirobbanó, agresszor cselekedeteire, hogy nincs egy gesztusunk, hogy a miniszterelnök nem tud egy mondatot elmondani eh, arról, hogy hát azért itt emberek, eh, meghalt egyik eh, most a, a orosz-ukrán konfliktusban az elmúlt időszakban 13 ezer ember, és ha jól látom, ami folyik, akkor ennél itt sokkal-sokkal több ember fog meghalni, Annyi van csak, hogy hát jönnek a menekültek, mint magyarországi probléma. Hogy a miniszterelnök el tud mondani egy egyórás beszédet úgy, hogy, hogy egy büdös szava nincs arról, hogy 43 három ezer ember meghalt csak egy járványban. Nem kell magát felelőssé tenni, de mégis hát azért két év alatt történt valami ebben az országban. Tehát ez a fajta, hogy mondjam, önreflexió képesség, nem is az önkritikát mondom, ez a kicsit befelé figyelés, ez teljesen eltűnt a Magyar. A politikai elit jobb oldaláról, vagy fideszes oldaláról, az tudja már milyen oldal ez, és ehhez képest szerintem azt mondani, hogy van nagyon sok kritikai észrevételem a másik oldal irányába, és ezeket szerintem el lehet mondani, tehát én nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy ezekről nem lehet beszélni, mert ez árt az ellenzéknek, lehet ezekről beszélni, de lehet úgy beszélni, hogy közben az ember azt mondja, azt gondolja, én legalábbis így vagyok ezzel, hogy... hogy, hogy, hogy a, egy, ebben a helyzetben a változás a maga bonyolultságában és nehézségében még mindig jobb, mint ami van. Én egyébként 94 óta azon a majd 12 év alatt, amíg különböző konstellációban kormányoztunk a, a, a, a szocikkal közösen, nagyon gyakran gondoltam ezt, hogy azok a partnereink, akik vannak azért, hogy mondjam, nagyon messze állnak attól a világtól, amit én gondolok mondjuk az oktatásügyben, és nagyon közel álltak volna ahhoz a világhoz, ami ma van az oktatásügyben, csak hogy a saját területemet mondjam, de mégis azért tudtunk együttműködni, mert azt gondoltuk, hogy van egy, én azt gondoltam legalábbis, hogy van egy közös dolgunk és ebben a közös dologban amíg lehetett, addig kitartottunk. És ez nem egy hatalmi ambíció volt részemről semmiképpen, de szerintem a többiek részéről sem, hanem egyszerűen egy józan megfontolás, hogy még ez a Huszai félig sikerült valami még mindig jobb, mint ö, a, a, ami lehetne egyébként. És most is ezt érzem, hogy tartozunk. Én tartozom annyira annyiban ennek a, a, a, annyiba az országnak, aminek én bármi furcsa nagyon sokat köszönhetek. Egy érdekes, izgalmas helyen élek, ahol szeretek is élni. Tartozom annyival, hogy ezt a szerintem egyértelműen jobb helyzetet, ami az orbán bukását jelenti. Még ha ez csak egy átmeneti bukás is, mert én ezt el tudom képzelni. Ezt a ezt én, ezt én ennek a ter, azt a pici terjét, ami rám hárul ebből, azt magamra vállaljam, és minden nehézségével együtt, mert azért be ez a hatpárti koalíció, amit létrejött, hát egyrészt az ember gyakran csodálkozik, hogy hogyan jött létre, másrészt pedig inkább ma már azon csodálkozik, hogy hogy van mindig életben, itt aztán szinte minden napra lehet sorolni egy újabb és újabb történetet, de ezzel együtt is ez van, ezek az emberek, ez a politikai elit az összes problémájával, nehézségével, bajával együtt fölállt a startomalhoz, most először, 2010 óta, és ezt én egy politikai teljesítménynek gondolom, minden problémával együtt, és ezt a politikai teljesítményt én az ország érdekében, amíg tudom, addig támogatom. Én ezt valahogy így látom, ezt próbáltam meg talán kevésbé veretes szavakat, ezt neked elmondani. Ez mennyiben egy racionális és mennyiben egy érzelmi folyamat? Azt gondolom, hogy mind a kettő részemről, érdekes mondom pedig, én racionális embernek gondolom magam inkább erőteljesebben érzelmi folyamat. Tehát én ha, a, a, a, miközben látom azt, hogy Magyarország ezzel a, az elmúlt 12 évével egy csomó szempontból, a magyar társadalom legalább fele számára egy érzékelhető javuló helyzetet jelentett, Számomra a másik fele is fontos. Egyrészt. Másrészt pedig azok a károk, amiket okozott ez az elmúlt 12 év. Elsősorban, a, a, a, amiről az is próbálta megbeszélni, ez a, az önismeret elvesztés, az önreflexió elvesztése, a gyűlöletben élés, a, a, a kontrollálatlan, hatalmi arrogancia, ami nyakunkban ül, ami nem képes pedig az elemi politikai érdekez ezt diktálnám, hogy mondjuk egy tesztus tegyen a, a, a tanári társadalom irányában. Nem, nem került volna semmi, vagy megint egy olyan példát mondjak, ami hozzám közel áll. Azt mondani, hogy drága pedagógusok, értjük önöket, értjük a problémájukat, meg fogjuk oldani, várjanak egy kicsit. Most fontosabb nekünk az, hogy béke és rend legyen ebben a nehéz helyzetben, mint hogy a háború legyen. Ígérünk valamit, aztán majd meglátjuk. E, mikor volt neked utoljá, utoljára kormányzati titulusod? Hát 2008. márciusában e, is. Ezért kérdezem időban. tőled, hogy ebben mennyire van ö, önkritika, vagy mennyire van valamiféle ö, korrekcióra való szándék mondván és lehetséges, hogy te nem így fogalmaznál, és elnézést, ha udvariatlan a fogalmazásom, Bizonyos szempontból kiváltóka vagy annak, ami most van beleértve. Hogy amikor én dolgozom, én is folytában látom a korábbi munkámat, és azon gondolkodom, hogy mennyiben adtam lehetőséget, vagy mennyiben adtam módot arra, természetesen a műsorom és a személyem jelentéktelensége okán mérsékelten, de így is másokra hatóan a mostani hely kialakulásában? Nézd, van nekem kis furdalásom, miközben egy csomó mindenre büszke vagyok, a, a, amit csináltunk, vagy amit megkíséreltünk csinálni, bármi furcsa és nyilván hallgató idei része is megharagszik, majd, de bánom. Én például példaértékűnek tartom azt az egészségügyi reformot, amit próbáltunk végigcsinálni, és amit egyébként elsősorban pont a politikai partnerünk nem hagyott, és kevéssé a többiek, vagy azt az oktatási reformot, amit végigcsináltunk, és aztán elásnak amit 2006-ban, amint egy új kormány jött létre. Tehát én nem vagyok, hogy mondjam, teljesen, tehát én látok komoly, eh, hogy mondjam, eredményeket, vagy kísérleteket az eredményekre a, a, a, a, a azon politikai oldal részéről, amivel én részt tettem, de ugyanakkor érzem a maga felelősségét is. Emlékszem még azokra a hétvégi éjszakai beszélgetéseken mert csak akkor értem rá barátaimmal, vállalkozókkal, tudományos emberekkel, újságírókkal, akik fölítek a figyelmet, hogy rossz irányba megyünk, és én mindig azt éreztem, hogy... Eh, hogy elveszítjük a kapcsolatunkat a, a, a, az Isten adta néppel, és már csak, csak a magunk módján megyünk előre, és én mindig azt mondtam, hogy hát én nem is tudjátok, hogy mennyi jót akarunk nektek. És akkor nem vettem észre, én se is szerintem ez a akkori koalíció, legnagyobb hibája, hogy egyedül maradtunk, ahogy ugye Horn Gyula mondta emlékezetesen az őszagyi kapitányának valami e, e, lakossági fórumon, for, annak idején, nem tudom, emlékszer erre a fantasztikus jelenetre, de, de hogy, hogy, hogy, hogy, ne, hogy nem jönnek velünk azok, akikért dolgozunk. Tehát, hogy, a, a, hogy az egészségügyi reformban, a itt is azt gondolom, hogy teljesen igazunk volt, és ha akkor azt megléptük volna, akkor ma nem ez lenne, amit látunk, mert strukturális problémák vannak a magyar egészségügyel, nem pusztán pénzügyi vagy akaratmeli problémák, hanem egyszerűen így nem tud működni az egészségügyi rendszer, hogy nincs benne egy belső kialakított érdekeltség a hatékonyabb, jobb működés, hanem ez pusztán az orvosoknak, az ápoló személyzetnek a jó indulatára van bízva. Ez így bizonyosan nem működik. Egyszerűen hiányzik belőle a verseny, a piaci szemlélet, hiányzik belőle az, ami működik. Oké, okay, de most egyszeretett ilyen részletesen nem álmódunkban kiemelni. Azt kérdezem tőled alapvetően arra alapozva, amit tegnap elhangzott, hogy Engem nem az foglalkoztat, hogyha netán nyerne az ellenzék, akkor vajon kormányzó képes lenne vagy sem, mert ilyen magasztos vagy ilyen. Tehát nem, tehát nem ez. Engem a hétköznapok foglalkoztatnak, gyakran lehet, hogy azzal eljutok oda is, amit az előbb felvetettem, de amikor tegnap konkrétan erről volt szó, akkor ugye a köztársasági elnök jelölt személyének választása, módja és ahhoz való viszonyulás játszott szerepet. És hát ilyenkor, mint egy ilyen elemzésnél, az ember átmenetileg elveszti, vagy tartósan elveszti az azokban való hitét, akikről egyébként azt feltételezi, vagy azt szeretné, hogy a váltógazdaságból adódóan átvegyék a, a kormányzást, és ezzel óhatatlanul árulónak tűnhet azok szemében, akik egyébként ezt a tevékenységet vagy egyáltalán nem így végzik, hanem másképp, vagy pedig végzik, de nem így. Térjünk vissza erre a szóra engedékenység. Mit jelent az engedékenység? Hát a, szerintem azt jelenti, amit, amit bizonyos értelme, ez egész Márkizai jelenség is tud. Ez a, ennek a fajta esendőségnek a, a, a hibázni a hibázáshoz való jognak a fenntartása, a elfogadása annak, hogy egy nagyon bonyolult rendszerben az ember megpróbálja megérteni, hogy mi az, mi az ami van, és az, én a te munkásságodban még nagyon bírtam azt, hogy te azok közé tartozol, akik számára fontos az, hogy na de miért. Én is ezt gondolom, hogy ezt a kérdést mindig föl kell tenni magunknak, mert egyébként tényleg minket is a kizárólag a melyik táborhoz tartozol című kérdés foglalkoztat, és semmi más nem, de én szerintem fontos föltenni minden esetben ezt a kérdést. Ebben a köztársaság elnök esetben is, én a magam részéről nyilvánosan sok helyen elmondtam, de nem ez az érdekes, hogy, hogy én szerintem el kellett volna engednie ezt az egészet az ellenzéknek, azt kellett volna mondani, hogy nem megyünk be 15 percre bózkodni a parlament, de helyette mondjuk kint lehetett volna a performance, lehetett volna egy alternatív parlamenti ülés, ahol... Uh, Jó, de ebben hallott... a konkrét dologban nekem hogyan kellett volna, miközben lehet, hogy nem is hallottad a műsort, engedékegyebbnek lennem. Nem hallottam ezt a műsort, szoktalak időnként hallgatni a ha kocsiba ülök éppen. Én szerintem a, a, az, Tehát erre nem tudok reflektálni, azt tudom, hogy látom a több a, a, a, a magyar társadalom liberális oldalának, tehát, a, ha tetszik, a saját bugorékúnak a, a, a véleményét ez ügyben is. Én megengedő vagyok, mert érteni vélem azt, mert megpróbálom megérteni, hogy Egyrészt hogy került a Iváni bealkalapba, ugye mert ez az első hiba. Jó, látjuk. de ez az engedékenység ez nem kizálog erre vonatkozott. Ez egy általános, vagy, igen, so, i, vagy, vagy ennél általánosabb hozzáállás. Tehát te, mint egy tanár ember, adott esetben, hogyha igazgatóként vagy tanárként, azt mondod egy kollégának, hogy egy konkrét személyre, egy gyerekkel kapcsolatban legyen engedékenyebb, és visszakérdez a tanár, hogy biztos-e igazgató úr, vagy hornúr, vagy vezetőtanár úr, hogy ez a gyerek e, e, javát szól, nyilvánvalóan konkrét, konkrét eset, konkrét példa, de valamilyen módon meg kell tudni magyarázni ezt, miközben maga az engedékenység megfogja a tanárt, hiszen ő is látja a szigorát, még akkor is, hogyha adott esetben igazságos, de meglát egy olyan szempontot, eh, amely az ő szempontját annulálhatja, de ki is egészítheti, és a kettő között hát elég jelentős a különbség. jó a példa abból a szempontból, hogy, hogy nagyon gyakran, Milyenkor Mi indulatból, és ez a magyar pedagógia egyik komoly problémája, komolyabb, mint a pénzhiány, hogy ilyenkor indulatból azt gondoljuk, hogy a, a, a, a büntetés a megoldás, és nem az indítékok megkeresése, hogy miért is csinálja az a gyerek, amit csinál, és a, ha azt én tudom, hogy miért csinálja, akkor tudok rá, pozitív eszközökkel hatni, és nem, nem megbüntetni, nem azt mondani, hogy édes fiam, takarodj a szemem elől. Ha megpróbálom megérteni az ő indítékait, hosszan tudnék erre pedagógiai példákat mondani, mert ezeket nagyon élvezem, de most nem mutatlak ezzel, akkor, akkor, akkor tudok úgy reflektálni, ami számára hasznos. Tehát akkor nem azt mondom, hogy te hülye vagy, ő, ő, ő, takarodja a szemem elől, vagy adok egy intőt, vagy egyest, vagy, vagy, vagy kirúglak az iskolából, hanem azt mondom, hogy keressük meg ez, ennek a problémának, miért történt, ami történt közösen. Persze itt ebben az esetben ez a közösség megkeresés nincsen, mert hiszen nincsen ilyen értelemben beszélő viszony a másik oldalra, ha most itt az ellenzéki oldalt nevezzük a gyerek szerepben lévőnek, a rossz gyerek szerepben lévőnek, de mégis azt gondolom, hogy, hogy ha fenntartom azt, hogy van értelme, de egy nagy kérdés, hogy van-e értelme ennek, erre mondtam az elején, hogy szerintem van, van jelentősége, van értelme annak, hogy Magyarországon legyen változás, ha, ha ezt. Én így gondolom, én így gondolom, akkor meg kell keresnem szerintem az a jó magatartás, vagy az a jó viszonya világhoz, az okát annak, hogy ez a konfliktus mér alakult ki, megpróbálni megérteni a szereplőket, és én érteni vélem, miközben Iványi Gábor tisztelője, és ha nem, sér, nem sértődik megérteni, a barátja is vagyok, ismerve összes erényét és problémáját, azt gondolom, hogy Iványi nevének bevetése a rendszerbe az egy hiba volt, mert Tudható volt az, hogy Iványi Gábor egy komfortatív szereplője ennek a, a, a, az ellenzéki politikai térnek, tehát ennek a másik Magyarország nevű térnek, ennek a nemzeti összefogásnak, hiszen nem baloldalról van szó, hanem egy sokkal szélesebb összefogásról. Ennek következtében abszolút benne van az a pakliban, hogy őt nem fogják elfogadni. Hogy ebből miért Péter? lesz, ez egy másik kérdés, mert ezt én... Ezt is egy újabb problémának látom. Próbálom meg megérteni, hogy az érintettek igyekeznek egy olyan megoldást találni, ami ne ukrán is. Vannak olyanok, akik azt feltételezik, hogy a tegnapi esemény vagy esemény sorozatban benne van egy olyan szándék a kormánypártok részéről, hogy hogyan lehet egymásnak ugrasztani, Iványi Gábort és Róna Pétert a szó szoros vagy a szó átvitértelmében, utóbbi adott esetben akár csak úgy, hogy a két ember támogatók esenek egymásnak, és az már is az az oszd meg és uralkodj része, vagy te azt mondod, hogy akik mindenben látnak valamit, azok azért gyakran tévednek, mert vannak események, amelyeknek nincs ilyen mozgató Én nem látom ennyire professzionálisnak az Orbáni politikát, hogy a hogy ezt sokan vitatkoznak ezzel velem, de én nem, nem az ördögöt látom magát itt. Tehát nem gondolom azt, hogy így működne ez a rendszer, hogy egy héttel ezelőtti eseményre összeülnek az érintettek, eldöntik, hogy akkor szálljon ki a nap. Azt gondolom, hogy ez egy évek óta, hónapok óta húzódó, sőt, hát hosszú évek óta azt tudjuk húzódó helyzet, amit nagyon rosszul kezelt szerintem az érintett hatóság, de hogy ez nem egy politikai. Még egy utolsó kérdés kuton, az egyedékenység kapcsán. Uh, ugye az engedékenység egy olyan dolog, amely az embert megérinti, és ez pontosan leírni, ha az ember arra kérne, hogy akkor azt mondja el, hogy hogyan legyen ennek a hatásmechanizmusa, arra egy normális ember azt mondja, hogy hát ezt ebben a formában nem lehet elmondani, ezt az embernek éreznie kell, ez egy attitűd kell, hogy legyen a dolgokhoz való viszonyulásában. Tegnap uh, annyi minden része az ember hétköznapjainak, Néztem a parlament közvetítését, és gyakorlatilag megláttam átmenetileg olyan pozícióban kövér Lászlóta, még sohasem láttam, bár időnként azért ott olyat mondani, amit a közöldben, vagy a Lidlben, vagy az Aldiban elnézést, termékmegjelentést hallottak a pénztárostól, nem. De nagyjából ugye az történt, hogy különböző emberek az azonnali kérdések órájában különböző dolgokat mondtak, amelyeket minősíthetetlennek tartottak. A Szlovéniában tartózkodó Orbán Viktor helyett, hol Orbán Balázs, hol Rétvári Bence, Jött Kocsis Márti, akinek a szerepét nem is értettem, de azért ő is mondott egy szózatot, és gyakorlatilag ezt az egészet, mint egy forgalmi rendőr, majdnem szemtelenül vezényelte le Kövér László, ami korábban nem volt jellemző rá, és ettől a dolog még rettenetesebb lett, mert korábban a kitételei révén az ember legalább a huvatartozását érezte, de most egyszerűen azt érezte, hogy essünk már ezen túl, ti azt mondjátok, hogy mi dögöljünk meg, mi pedig el mondjuk, hogy erre most nem fog nektek alkalmat adni, és az egész szemtelenségében, miközben amely, ami elhangzott, az maga volt a borzalom, én azt gondoltam, hogy ez egy színházi előadásnak elmegy. De hogy ez az én parlamentem legyen, ez lehetetlen, és egész egyszerűen az volt bennem, hogy én, én én ezt, én ezt így, ahogy van, megszüntetném benne az összes felet, miközben inintegrum restitúció nincs, tabularáza nincs, e, azzal kell dolgozni, ami van, és kerestem magamban azt az engedékenységet, amelyet reggel megszólítottál. Igen, én azt gondolom ezekben, hogy, hogy nem jó, illetve nem szabadna 40 nappal a választás előtt parlamenti ülést tartani. Mint ahogy egyik normális időszakokban ez így is volt. Csak ugye most ez a köztársaság elnök választása, ami nyugodtan lehetett volna, értem, az összes kockázatát, de ez is megint egy gesztus, hogy miért nem lehetett azt mondani, hogy, hogy akkor ezt akkor válaszol meg az új parlament, ne terheljünk már ezt ezzel az egésszel. Én értem, hogy a Fidesz elemi érdeke, ez miközben az elejét főn hogy nem elemi érdeke, mert nekik is érdekük lenne, de, hogy ne így működjön a rendszer, de mindegy, ezért aztán össze kell hívni a parlamentet egy kampány kellős közepén, amivel lehet tudni, ezt Kövér László pontosan ugyanúgy tudja, mint én vagy te, vagy bárki, aki a politikával foglalkozik, hogy ennek ez lesz a következménye, hogy a parlament csatat egyébként is csatat ér, de most a szószoros értelmében egy kampány kellős közepébe kerül, ami méltatlan a parlamenti szerethez, ezért van az, hogy hónapokkal a választások előtt már nem ül össze a parlament, hogy ne legyen ez így. Ha, ha viszont így van, akkor a lehető legrosszabb arcát mutatja, mit tud tenni egy parlamenti elnök. Én egyébként ebben az értelemben akár becsül is tudom. Én is megnéztem, és beleméztem ebbe a tegnapi napba, hogy, hogy abban az értelemben, Közért, hogy legalább nem állt be valamelyik, ugyanaz ő rendszeresen beszokott állni és beszokott szólni, komcsik, kus, és így tovább sorolható. Hát akkor... ezt megtette tegnap Kocsis Máté valami egészen elképesztő módon. Igen, csak azt mondom, hogy itt, itt önmagában a neutralitás is egyfajta viszonya ez a dolog, az nyilván kövér is azt gondolja, hogy borzasztó, hogy ez a parlamenti ülés van. Ő persze megakadályozhatta volna, hogy legyen, vagy legalábbis is megpróbálhatta volna, nem tudom, hogy nem tetette ezt föl, de hát nyilván a főnök meg azt gondolja, hogy hát biztos azért a köztársasgyi elnök öt évig legyen, amilyen, abból nagy baj nem lehet. Ami egyébként Könnyen elképzelhető, hogy egy jövő, vagy a idén májusi, júniusi választásokon is a Fidesz élet volna, látva a jelenlegi helyzetet, akár ez is benne van a Pakliban. Tehát ebben a kérdésben én tulajdonképpen azt látom, hogy olyan szükségszerű volt, hogy ilyen legyen a tegnapi parlament, mert hogy nem képesek a felek önmegtartóztatásra, mint ahogy szükségszerű volt, hogy ez történjen köztárságelnök jelölt ugye, ami hát tényleg bohózat, mert magunkról szóval semmiről nem szól az történet. Tegnap mondtam neked, csak most is elmondom újból, hogy ha már így alakult a helyzet, akkor én azt javasoltam volna, vagy javasoltam is a feleknek, hát persze informálisan csak erre van, szerencséjükre, vagy az én szerencsére módom, hogy hát akkor menjen be a Márki Zajtpéterre a 15 percre, a parlamentben, mert annak legalább... Csak hát az meg a hatalom megosztás elve, meg nem tudom észpontja. Így van, nagyon sok minden ellenem egyennek, de az legalább, ha már minden árom van ez a 15 perc, azt értem, így ennek ezek után már az a világon semmitlen, semmi értelme nem lesz, ha marad a Róna jelöltnek, ha visszalép, ha valaki más lesz, nem tudom, mi lesz ennek a vége, egy jövő héten megtudjuk, hiszen ez rögtön, vagy a jövő hét után ez rögtön bekövetkezik ez a történet. Igen. Nem ez lesz a legfontosabb. Köszönöm a szépen. Mennyi. Köszönöm, Gábor. Én is köszönöm. Jóban. Szia, szia, szia visszám. Gábor, hallottak. Úgy látom, hogy kivételesen nem küldtem SMS, de attól még mindig ilyenkor szoktunk beszélni. De nem küldtem. Prább meg voltam róla győződve, hogy küldtem. Nem vagyok a régi. Ugye régi vagyok, de időnként hibázom. Ha ez egy hibázás. de akkor valakinek küldtem helyette, szerintem. <síns> Na jó. 061-712-42 Átvesszük! Átvesszük! Ha kétségei támadnak a másiknak, akkor visszaír, hogy most véletlen, vagy szándékos, hogy nem küldtem SMS-t, de ilyen nem volt, de én se küldtem. Azt írtam, hogy 7 óra 50-ig reménykedem, hogy előkerül, ki fog derülni. 061 712 42 bármilyen témában. Köpod, megrágod, emészted, ürited! Györögöd! Györögöd, tegnap két téma volt felsorolt, most a második téma az nem lesz akkor szóba, vagy. Tegnap három téma volt, három, de, de meg, meglátjuk. Hát jelen pillanatban nem tudom eldönteni, azt se tudom, hogy hét perc alatt elő fog-e kerülni Elsimó László, azt se tudom, hogy önök merre felé vinnék ennek a hajónak az orrát. Téma nélkül nem maradunk. Itt csak oszlódik, oszlódik, oszlódik a vége, szorzódik, szorzódik, szorzódik a probléma, ha fágniozódik. Föl van én fölösleg, sok éhes pasmotit, ha egymást vaják el, fogy de a fele meg jól lakik. Itt fő a praktikusság, nem számít, korbi A világ lehet ilyen, kerek perpétum mobile, perpétum mobile. Osztódik, osztódik, osztódik az éhez Szorzódik, szorzódik, szorzódik A probléma hatványozódik Van-e önökben félelem a háború kapcsán? Vissza, csatolás, Gyössz viszont sétel, hisz otthon Helyben terem, és ha el vagy könnyen, újra szülhetik. Egy önfenntartó rendszer, ez itt a taktika, Hatékony, hiteles, szellemes, szociál politika, szociál politika. A csak osztódik, osztódik, osztódik, Az éhes szorzódik, szorzódik, szorzódik, A probléma hatványozódik. A Nép csak story story story story story story story story a probléma, story story Igen. Azt kérdezte, hogy van-e szélelem? Igen, ezt kérdeztem. Igen. Tulajdonképpen sajnos azt kell mondanom, hogy nincs. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ebből olyan igazi világháborúszerű legyen. Ilyen helyi háborút el tudok képzelni, hogy ott Ukrajnával ez a szóval nem tudom elképzelni. Ninc, nem, nem tudom. Szóval ezért még ettől, hogy ez el engem tudja képzelni, csak hárít, vagy tényleg nem tudja elképzelni? lehet, hogy hárítok is. Lehet. Tehát lehet, hogy magamat is ügyítem. Mit érez? Azt, hogy ebből olyan, hogy valahogy, valahogy meg fog oldodni, úgy, úgyhogy megmarad az oroszunkrál szinten. Nem tudom, hogy hogy. És ahogy de az ez... ember kiáll Iványi Gábor mellett, vagy nem áll ki, vagy kiáll a tanárok mellett, vagy nem áll ki, vagy kiáll a Fidesz mellett, vagy nem áll ki, van-e önben felszólítás a tekintetben, hogy ebben az ügyben önnek lenne valamilyen dolga, vagy nincs? Hát biztos, hogy lenne, de az is biztos, hogy nem. Nem, hogy direktben nem csinálom. Tehát mondjuk anyagilag támogatom azt, a én... Úgy gondolom, hogy támogatni kell. Érti azt, ami történik? Nem. Nem. Nem. Köszönöm szépen, hogy hívott. 061-712-42. You know what you are? You are fucking stupid East European people and you gonna stay! Fucking stupid East European people! Fuck you! Asszonyok! You mint, a árok. S tüzesebb, mint az mit én ajánlok Jó reggat! Jó és tegnap nem tudtam élőben hallgatni a és csak utána hallgattam vissza, és azt szeretném volna öntől egy hogy, ön hogy megoszte velünk egy kulisszatiskot, ha lehet ennek például hogy például a, a, az atv hogy a, a Nagy Attila Tibort hányszor hívják be érten, az, az mi múlik? Hát, figyeljen, ebben sok minden esetleges. De hadd mondjak önnek mást. A két egyházi vezető, Németh Sándor és Iványi Gábor nem ápolnak jó viszonyt. Igen. Ez a tegnapi nap folyamán nem volt tetten érhető. Igen, ugyanakkor a Márki a, a évérték elért megszakították tegnap. Érdekes módon később kezdődhetett a híradó, amikor az Iványi Gábor féle meg, tüntetés volt, tehát ez is nekem ellentmondás volt ebből a kérdésben. Igen, emléképp lehet belegondolni a... dolgokat, ez néha igaz, néha nem. Én például tegnap beszéltem a Spiritnek a főszerkesztőjével már azt követően, hogy elviselhetetlen számomra az, Uh, ahogy elvágják a tévében lévő műsorokat, amelyeket én reggel ismétlésben hallgatok, barbárok se vágnak el így műsorokat. Uh, uh -huh. Aztán kiderült, hogy ez hogyan zajlik, most nem fogom elmesélni, hiszen nyilvánvalóan nem azért beszélgettem korvinti Tiborra, hogy műegy titkokat áruljon el, hanem azért, hogy ez elhárítható legyen. Uh, sok, sok minden esetleges, és sok mindent felülír a hétköznap. Megkérdezem elsimó Lászlót, hogy mi a helyzet. Oké, okay, hívlak. Valaki! Valaki! Igen. Tehát meg... Egy dolgot szerettem volna még hozzátenni, egy ilyen gondolatkísérletként pusztán. Nekem az az érzésem, hogy amikor hallgattam tegnap az önmisorát, és betelefonáltak, és volt ezt két hallgató, aki azt mondta, hogy elbizonytalanodott. Az ATV kifinom módszerel csinálja ezt, hogy legyenek ilyen elbizonytalanodó szavazók elképesztő érzékkel. Amit például önnek nem hány torgatok föl, mert ez az ön műsor a szenzációs, és tényleg egyedülálló, ahogy, ahogy ezt a Gábor is mondta. Azt az ATV-nek, ATV-vel szemben viszont igenis elmarasztalóan értékelem. Gyakorlom az engedékenységet elköszönök. Itt vagyok. Jó reggelt! Jó reggelt! Elsimo László van a vonalban a Nemzeti Múzeum főigazgatója. Jó reggelt! Lehetsz te olyan civil, hogy megkérdezzem tőled? Én azt feltételezem, hogy igen. Hogy miközben reggel biztos, hogy megnézted a híreket Ukrajnáról, hogy nem külpolitikai tudósítóként. Csak azt kérdezem tőled, hogy van-e benne szorongás, vagy bármi. Egy olyan konfliktusból adódóan, ami nincs hozzánk nagyon közel, de maga az ország szomszédos velünk, tehát ahol most az események történnek az ezer kilométerekre van, de maga az ország szomszédos velünk. Nem kérdezem Magyarország NATO-tagságát, nem kérdezek tőled ilyeneket, mint ah, amikor az ember. Amit egy... beszélek itt. Hogy... Én, én reggel 5 óta uh, a híreket olvasom ezzel kapcsolatban. De mégis lealkítva maradtál? Igen, mert nem a mobiltelefonomon néztem, tudod, hanem a, uh -huh. a tablettemen, és az az igazság, hogy én éjszakára vagy lenimítom a telefonomat, vagy repülőző módba teszem. Vagy régi védekezés, hogy nem tudjak aludni, mert mindig van a nőröd, akinek eszébe hogy fél egy konyi, fel. A, tehát a az igazság, hogy végolvastam számos tudósítást hírt, és uh, még azt sem tagadom, hogy egy ilyen rövid, rövid összefoglalót írtam a, a gyerekeimnek a helyzetről, mert mindenkit érintke, foglalkozott a dolog, és nekik De érintke. Kis... Itt álljunk meg. Ez micsoda, ez olyan, mint valami új vagy szellemi útra való, vagy ez hogy képzelem? El igen, el igen, igen, igen. Nekünk van egy ilyen kis családi uh, Messenger csoportunk, ahol mindenképpen van a már kirekültek is, meg a még velünk kérők is, és abban mindenfélékről szoktunk értekezni. A legfolyanosabb dologtól elkezdve, tehát ilyen humoros dolgoknak a megosztásától elkezdve komoly, komoly dologokig. Mint ma. Vagy néha csak üzenő üzenőfalként használjuk, uh -huh. nem a hűtőre. Tehát taceppalót rakunk, hanem... Csóknak ez így, így, így úgy, ahogy mondod. És én egy rövid összefoglalót írtam arról, hogy hogyan látom a helyzetet és hogy ez Nem vagy a, a család a... része, mi osztható meg ebből? Mégtől is azt írtam, hogy nincs például semmi titok. Tehát azt írtam, hogy úgy néz ki, hogy sajnos nem fogjuk megosztani a háborús konfliktust, és hogy az a nagy kérdés, hogy, hogy ez a háborús konfliktus, ez megáll-e ott, hogy kutyinik elfoglalják a szakadártöröteket, vagy tovább eszkallálódik. És persze a magyarság szempontjából különösen érdekes, hogy hogy ez a kérdés fogja érinteni a kárpát magyarságot, annak a sorsát, mindennapjait, túl azon, hogy, hogy besorozhatóak lesznek, eh, jár-e bármiféle eh, közgyűlőgatási változással, mert abból, amit a, pucsid, a minap mondott Ukrajna múltjárolés történelméről, amiben ami két igazságok itt voltak, eh, meg az elmúlt évtizedeknek a folyamatos ukrán belpolitikai válságáról, abból azért az következik számomra, hogy túl sokra nem becsüli az ukrán álló államiságot az orosz elnök. Tehát, hogy ebből még bármi is lehet. Ne legyen igazam, de bármi is lehet. És ez bennünket részben a szomszédos országos státuszunknál fogva, részben pedig azért, mert egyszerűen magyarok élnek Kárpátalján, nem számban. Ez azt hiszem, hogy elsődlegesen érint. Személyes dolgod van? Nekem ott? Nem, az egész történetet. Vagy kötődésem? Ja, nincsen. Hát azt gondolom, hogy nincsen. Azon kívül, hogy az ember folyamatosan figyel adott esetben egy elhúzódó válságnak a következményeit, ami a személyes élete bár most tényleg nagyon távol van, ahogy mondod. Távolabb van, mint a rendszerváltozás idején a Válság, miközben egyébként a közvetlen szomszédunkban bombáztak az amerikaiak hidakat. Igen, a soha nem. Magyar városokban. Felelken, igen. De mégiscsak ettől távolabb van. Sokkal. Hát, <clears throat> még. Azt is mondhatnám, ami kevésbé a mi konfliktusunk, kevésbé ami mi ügyünk, de ebből nem következhet az, hogy bármilyen módon is közönösek lehetünk. Tehát én bennem van egyfajta. fogalmazunk úgy, hogy te fogalmaztál. Egyfajta szorongás, egy héter nem volt. Azt gondoltam, hogy én az optimisták közé tartoztam, és azt gondoltam, hogy eddig nem biztos, hogy elmegy a dolog. Akkor sem mondtam határozottan, hogy nem fog elmenni. De volt bennem némi, némi optimizmus a helyzettel kapcsolatban. És azt tudod, hogy a kanócnak a végén egy mekkora jellegű robbanó test van, vagy hogy végig ége a kanóc? Nem tudom, hát meg, onnan tudnál megmondani, fogalmam sincsen, megmondani neked őszintén. Uh, inkább csak azt tudom Ezt mondani, jutott, hogy... te, hogy a házadban van elég ópince, miközben nyilvánvalóan tudod, hogy van ja, hát, az, az az igazság, hogy a, a legnagyobb lányom férjével, tehát a vejünkkel már egy másik hete, ilyen típusú dolgokról leveleztünk, hogy egyáltalán kell-e ilyen szinten főkészülni. Előfordult-e az, hogy... Hogy mondjuk rizsért kell sorba a boltban, mert hogy ennyire eskalálódik a helyzet. Én akkor is azt mondtam, és most is azt mondom, hogy nem. De egyébként az, az is látszik, hogy bármi meg történhet. Tegyünk is... egy pontos veszőt. Azt kérdezem tőled, semmiben nem összehasonlítható, csak olyan dolog, ami a életünkben nem volt, és jelentős változásokat okozott. A Covid nem vonult még le, de azt meg tudod mondani, hogy a te személyes életedet, vagy a környezeted életét, vagy az ország életét, maga a Covid mennyire befolyásolta, mennyire volt hatással, és mennyiben váltott ki olyan reakciókat, amelyek benned maradnak különös el arra, hogy előség fel se tudta tételezni, hogy ilyen szituáció elékerülsz. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a kettő között nagyon távoli a rokonság, de mégis olyan dolkról van szó, amelyek úgy következnek be az életünkben, az egyik sajnos már bekövetkezett, a másiknak csak a veszélye áll fenn, amivel a saját életünkben még nem találkoztunk, és az olvasmány élményeink nem egybevethetőek a realitással, ami elért átélünk. Szerintem a kérdés egy jogos, és még a párhuzamra sem mondanám azt, hogy teljesen érettörőtlen. Hát én nem, nem vetném azt el, hogy ilyen típusú megközelítés az olyan is lehet. Nyilván, nyilvánvalóan a Covid sok olyan változásodott az életünkben, amire egyáltalán nem számítottunk. Amire egyáltalán nem gondoltunk. Amire a realitását egyáltalán e, nem mértünk. Szóval. Hát én, én én ezért azt mondom, hogy nem szabad lekicsillően lazán kezelni azt a helyzetet, ami a szomszédos országban történik. Azzal együtt, hogy még egyszer mondom, én abban reménykedem, hogy a dolog nem fog eszkalálódni, és hogy a Nyugat az meg fogja, le fogja rendezni a kérdést azzal, hogy Oroszország erre szankciókat vezet be, amit többé-kevésbé látszik intézkedések lesznek. mert hát ennek is lesz, kell, hogy legyenek korlátai. Történetesen nem akar megfagyni fél Európa. Tehát a... a és ezzel szerintem Putyin tisztában is van, ki is használja ezt a helyzetet, a legmessze menőkig, mondhatni, hogy cínikusan használja ki ezt a helyzetet. De, de ezzel együtt az az igazság, hogy, hogy azért az azt se lehet elhallgatni, meg elvitatni, hogy az a politika, amit az oroszok végeztek, vagy, vagy a, bocsánat, az a politika, amit az amerikaiak vittek az elmúlt években, az nagymértékben hozzájárt ahhoz, hogy most itt tartunk. Tehát igenis és abból meg az oroszoknak van igazságuk, hogy se si a NATO, se si Amerika nem tartotta be az igéreteit. Tehát azok a védelmi rendszerek, vagy védelmi nevezett rendszerek, amelyek a lengyel és a román határa vannak telepítve, azok a hegyverszállítások, amelyek az ukránokat segítették, azok egyáltalán abban az irányban mentek, hogy... Egyébként Oroszország ne tegyen olyan lépéseket, amelyek agresszívhoz vezethetnek. Ugye Fritz Tamásnak van egy mondása, ami szerintem tökéletes hülyeség, a következmények nélküli ország, mert hogy semmi sincsen következmények nélküli. És ezt azért kérdezem tőled, mert hogy én nálam tájékozottabb, vagy okosabb emberekkel, vagy egyáltalán csak beszélgetni azért szeretek, mert egyfolytában olyan szempont... Nálad van ez a hang? Már nincs. Olyan szempontrendszerek, vagy olyan szempontok merülnek föl, amelyek óhatatlanul foglalkoztatnak. Az én történelmi ismereteimet. Nem, tehát egy kvízműsorra se ajánlanám, de amikor tegnap ezt a beható fejtegetést hallottam a lenné politikáról az orosz-ukrán eh, határ kialakulásáról, illetőleg nem is az orosz-ukrán határ kialakulásáról, hanem hogy annak idején eh, Lenin miben tévedett, vagy milyen erőszakos elképzelése volt eh, az orosz és az ukrán eh, a határterülete kialakulásakor akkor, akkor egyfajtaban az volt bennem, hogy mi mindennel kell az embernek megismerkednie egy nép történelmében, vagy bármilyen más dologgal kapcsolatban, amivel foglalkozik, hogy előjön egy olyan szempont, amiről ő egyáltalán nem tud, miközben nagy valószínűséggel az orosz történelemmel foglalkozók számára az, amit a Putyin fejtegetett, az nem volt újdonság, legfeljebb ők másféleképpen látták annak a jelentőségét, vagy jelentéktelenségét, vagy más oldalról közelítették, de egyszer csak szembe jön egy olyan szempont, amiről én korábban nem is hallottam, és amihez nem tudok hozzászólni, mert előbb meg kéne ismernem. Jó, ez, ez teljesen jogos. Minden esetre azért sok érdekes dologra érdemes felévinni a figyelmet. Tehát egy biztos, hogy amit a elnök mondott, azt hiszem tegnap, hogy ezzel, ami most történik Oroszország és Ukrajna között, illetve amilyen módon Oroszország együtt adóan elismerte a szakadált a függetlenségét, és hogy egyébként most arra hivatkozva hatol be a szakadált az orosz hadsereg, hogy ott békemissziót valósítson meg, amiben nyilvánvaló van civilizmus is van, de ugye akkor ez nem szól másról, mint arról, hogy az orosz érdekeknek, és most nem feltétlenül csak az orosz állami érdekeknek, hanem a hanem a szakadárterületeken élő orosz többség érdekeinek a, a kikényszerítése. Megjegyzem, az ukránoknak például hosszú évek óta nem kellett volna amerikai segítséggel olyan nyert törvényt hozniuk, meg olyan oktatási törvényt hozniuk, amivel súlyosan sújtották az orosz kisebbséget. Az egész Európai Unióból ez ellen érdemben csak Magyarország szólalt föl, Nyilvánvaló a magyar kisebbség védelme érdekében, miközben tudjuk, hogy a magyar kisebbség csak járulékos veszteség volt abból a nézőpontból nézve, hogy a. A nyelvtörvénynek a célzottja az orosz kisebbség volt, és nem, a, és nem a magyar kisebbség, de attól még mi ellenünk is, a mi nemzet részeink ellen is elég hatékonyan lépett fel az ukrán hatalom. Az oly sok kisebbség érdekeire érzékeny európai nő ebben a kérdésben, ahogyan egyébként a szlovák állampolgársági törvényben is, hogy soradnák tovább a dolgokat, egy árvaszót nem meg, illetve egy lépést nem tett. És egyébként ezek a, ezek a bűnök egymásra rakódnak, és mind-mind és előkészítették azt a helyzetet, amivel most lehet mutatni egyedüli bűnösként Putyira, még egyszer mondom, nem nem Putyint, lehet egyedüli bűnösként mutatni Putyira régen, és a dologhoz. Na most a, az ukrán-orosz viszonylatban szerintem két dolgot mindenképpen érdemes megnéznünk, hogy, hogy az egyértelműen látszik, hogy az elmúlt 30 évben, tehát amióta Oroszország... Ukrajna függetlenedett, azóta igazán stabil ukrán belpolitikai rendszer nem sikerült kiépíteni. Az, ami majd annál történt, azt a történészek előbb-utóbb is fődő fogják vizsgálni, és a forradalmi narratívából előbb-utóbb ki fog derülni az az igazság, hogy a a CIA-nak a tevékeny közöműködésével történtek a dolgok, és nem forradalom volt, hanem pucs. Pontosan tudjuk, hogy Victoria Nulland, akkori a State departmentben dolgozó a helyettes államtitkár, a Kelet-Európával foglalkozott, így bennünket is sokat ostorozott, és helyesen a pozíciókat Kievben. Tehát, hogy, hogy, hogy bizony az, ami a ukránok rángatásával történt az elmúlt három évtizedben, az a politikai instabilitás, az ukrán oligarcháknak a küzdelme, a hatalomért és a pénzért, az mind mindez vezetett. Szóval az, amit a szerb elnök mondott, az szerintem a kulcskérdés, hogy új világrend kezdődik ezzel. Tehát, ha valamikor akkor most szerintem lehet arról beszélni, hogy a jaltai egyezmény, illetve az a világrend, ami akkor kiakult megbukott. Megjegyzem, jaltának nem volt része. Sem az, hogy a két Németország egyesüljön, Jaltának nem volt része az, hogy a Szovjetunió széthújjon. Az, az egyébként abban teljesen igazon a Putyinnak, nem csak az ő szemszögéből, hanem politika történeti megközelítésben is, hogy, hogy tulajdonképpen, ahogyan ő fogalmazott, az önálló Ukrajna létrejött el az a, az a szégy, a Szovjetunióban az orosz döntésnek volt hogy hogyha akkor Oroszország nem engedi el Ukrajnát, meg sok más lakköztársaságot sem, akkor önálló Ukrajnáról nem beszélünk, mind a mai napig. Már csak azért sem, mert ezt nem a nyugati hatalmak kényszerítették ki. Nekünk, magyaroknak, hogy önálló Ukrajna van, az nagyon jó. Uh, azt kell látni, hogy az az úgynevezett egészségügyemezet, ahogyan tanultuk az iskolában is, amelyet Kelet-Európa jelentett, vagy a Kelet-Európai Országok jelentettek, a Szovjetunió és Nyugat között az uh, egyen Keletre tolódott. Nem is érdekünk, hogy ez máshogy legyen. Az az érdekünk, hogy uh, a nagy orosz medve és uh, Nyugat-Európa között, amelynek mi is részesei vagyunk, és remélem, hogy maradunk is, mármint az Európai önök is, remélem, hogy részesei maradunk. Kell, kell, hogy legyen, vagy jó, hogyha van. Van ütköző állam, és nekünk különösen jó, hogy a, a mi határainkra, vagy mit mi területünkre nem telepítenek az amerikaiak rakétavédelmi rendszert. Szerintem csak azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem egy nagyon bonyolult politikai szituáció van, ahol át lehet venni az amerikai narratívát, és azt mondani, hogy a ronda orosz agresszor nyilván már át lehetne venni az orosz narratívát is, amiben az van, hogy meg kell védeni az orosz embereknek a a jogait, de szerintem egyiket sem szabad átvenni, és mindenképpen középen kell maradni, és persze azt is látni kell, hogy, hogy a teljesen erőtlen, mind politikailag, mind, mind katonailag erőtlen Európai Unió túl sok lapot ennek a konfliktusnak a kezelében nem osztottak, abban bele az akarsz menni, vagy az már meghaladja a szellemi képességeidet, vagy inkább óvatos vagy, vagy egyik se, vagy mindegyik, hogy egyébként e, e, itt ennek a két köztársaságnak a... A Luhanszkinak és a Donetszkinek a védelme érdekében megállnak-e azon a határon, ahhoz ez a Dombász van, vagy pedig, vagy pedig tovább terjed ez a konfliktus? Hát nem, nem vagyok jó, hát én mondom, másfél hete azt gondoltam, hogy egy hete, hogy egyébként ez az egész dolog lehető lesz, bár igazániból nem voltam optimista, és megmondom, hogy miért, mert a a az évértékelőjét meghallgattam a Várker bazárban, és a miniszterelnök a maga moszkvai útjáról, nem azt mondta egyértelműen, hogy a békemisszió sikeres volt, és nem lesz katonai konfliktus, akkor én már úgy voltam, hogy hoppá, ha a miniszterelnök ilyen óvatosan fogalmaz, sőt, bizonyos szempontból még azt is mondhatnánk, hogy volt némi kétértelműség is a fogalmazásában, ami, ami nyilvánvalóan nem a dolgok hanem arról szólt, hogy politikailag... Nyilván rendkívül kellett, hogy, hogy, hogy beszéljen. Akkor én azt, azt gondoltam magamban, hogy, hogy itt a viláfelhők nem, e, nem, hogy a fényünk föl, hanem sűrűsödnek, e, és hogy könnyen lehet, hogy nem tudjuk ezt az egész konfliktust megúszni, illetve nem fogja megúszni Oroszország és Ukrajna, mert rajtuk keresztül az egész világ, mert úgy nézem, hogy sem az amerikai elnök, sem a különösen a, a brit miniszterelnök, akinek egyszer nem is értem a megnyilvánulásait, nem abba az irányban megy, hogy ez a dolog, ez valamilyen módon rendeződjön. Persze egyelőre csak a szájkerete. Nevezem, a verbális, rendeződésnek? A szájkerete és a verbális fegyegetőzésnek a, a, a szintjén vagyunk. Hát, például, hogy, hogy el kéne gondolkozni azon, amit szerintem joggal kérnek az oroszok, hogy a konkrét ígéreteket, és a konkrét fenyegetettséget, azt, azt, azt szüntessék meg. Na most a visszatérve még az új világrendre, tehát amikor azt mondja most a, az ukrán elnök, azt hiszem tegnap mondta, hogy, hogy a, a normandiai négyesnek le kéne ülnie, ugye itt arról van, hogy Németország, Franciaország és Oroszország és Ukrajna négyesben ültek le és egyeztettek, ugye Párizsban is, aztán ugye, hogy... Vissza kéne a Minszki megállapodáshoz, eddig egyébként annyira nem volt fontos az ukránoknak sem az a Minszki egyezmény. Szóval csak, ezzel csak az a probléma, hogy sajnos azt kell mondjuk, hogy Németország a világpolitikai tényező szerepét azt elvesztette, de annál nagyobb baj, hogy az unió sem tudja azt betölteni, amit valamikor Németország betöltött. Tehát, hogy nincsen Európának önálló külpolitikája, egységes külpolitikája. Nincsen az uniónak önálló hadserege, már rég azt kellett volna csinálni, hogy az Unió saját védelmi potenciált építsen ki, és ezen a védelmi potenciálon nyugodjék az európai béke és ne az amerikaiaknak a, a jelenlétén. <tosz> Tehát igenis, azt kellene Szerinted fügyetlenül, hogy merre halad ez a folyamat, amiről beszélsz abban, akár ez, ami eddig történt, az is jelentős változást okozhat, mondván, hogy lesz igény arra, hogy ilyen önálló európai hadsereg álljon föl? Nem, szerintem nem. Az, az hogy nem. Tehát szerintem minden csak ilyen verbális szinten marad, és, és azt látom, hogy az európai közösség tagjai, az európai vezetők, azok, azok egyszerűen képtelenek abba az irányba elmenni, hogy... De mi az okra? Hogy itt, uh, uh, hát, ez, ez, az, mert mindenben az önfeladás politikája felé megy az, az európai közösség. Hát ez, ez az oka. Hát, hát uh, ha belegondolsz, ez egy katasztrófa. Hát igazság szerint egy olyan, egy olyan unióban, ahol a politikai narratívában abban le... az ellenbítőkú jogoknak a képviselete, és ebben a politikai narratívában nem jelenik meg a az európai közös-európai védelmi politikának az erősítésének a, az igénye. Hát egy ilyen politikai narratívában mégis, mégis mire számítunk. Tehát, hogy mit akarunk? Tehát, nézd meg a nézd meg az fölállt új német kormányt, mik voltak az első intézkedései, mik voltak a legfontosabb üzeneteik. Tehát az, hogy a nem vártó mitétek finanszírozás, társadalmi finanszírozása, az fontosabb kérdés. Meg Magyarország, meg Lengyelország... A jogállami, jogállami normákhoz való visszatérítésének, ahogyan ők értelmezik a, a politikai szlovenyei, fontosabbak, mint a közös határvédelem, mint a migráns kérdés kezelése, azt, azt én nagyon szomorúnak tartom. Miközben egyébként ebből az ukán konfliktusból azt kéne végig gondolni, nem csak nekünk, erre utalt is egyébként a miniszterelnök az évértékelőben, és azt mondta, hogy erre még fölkészültünk. De vajon az Unió jó e arra, hogy, hogy mondjuk mi lesz akkor, hogyha nagyszámú menekültárodat indul meg Ukrajnából Európa irányába. tehát és itt, mi, mint szomszédos ország, az egyes számú célközönség, a célterület lehetünk. Most arról ne beszéljünk, hogy hány ember települt át a, a Magyarországra a Délszláv válság idején. Ezek egyébként többségben magyar nemzetiségűek a háború elő, a besorozás elő menekülve, és hogy, hogy ott esetben ez is előfordulhat kárpátai viszonylatban. Gyorsan egyezünk meg, hogy azzal együtt, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk a magyarokat Magyarországon, de mégis sok az az érdekünk, hogy az ősi magyar területek azok, azok is maradjanak, és hogy mindenki a szülőföldjén tudjon boldogulni, Jó, a szülőföldjén tudjon élni, tanulni. LMBTQ problémát azt most érdemes volt hasonlóként megemlíteni az ukrán helyzettel kapcsolatban? Szükség, igen, ez azért is kérdezem, mert egyedül a helyjancsiban volt az a hang, ami irodformában megjelent, de emlékezetem szerint nem nagyon terjedt aztán a sajtóban tovább. Navras és Tiborral beszélgettem szokásom az szíven pénteken, ahogy keddenként veled beszélgetek aki a interjú vége, az egész beszélgetés ezzel volt kapcsolatos, a, a jogállamisági, bírósági döntés. Ez nem az a szülelmet tükrözi, mondtam én, nem az a politikai magyarázatot hordozza, jó, akkor nézzük, amit Navrasis Tibor mondott, és amire én kérdeztem. Az én kérdésem az volt, a bíróság végül megalapította, hogy a tagállamok kellő pontosággal meg tudják határozni az egyes elvek lényeget, tartalmát és az azokból eredő követelményeket. Navras és Tibor is lábbiazedben hozzá ezeket, melyekről már, rég, eh, már szó esett, a törvényesség elve, ami magában hordozza az átlátható, elszámoltható, demokratikus és plurális törvényhozási eljárás meglétét, a jogbiztonság elvét, a végrehajtó hatalom önkényességet, tilalmának elvét, a független és pártatlan bíróságok által biztosított hatékony bírói jogvédelem elvét, az Áltatáshoz való jogot, a hatalmai ágak szétválasztásának elvét, valamint a megkülönböztetés tilalmának és a törvényeleti egyenlőség elvét. Plusz a bíróság megköveteli az előírt védelmi intézkedések elfogadásához a tényleges kapcsolatot. Fiala János, Ez nem azt a szellemet tükrözi, nem azt a politikai magyarázatot hordozza, ami itthon hallható. Nevezetesen Magyarországon az ítéletet szinte kizárólag az LMBTQ szervezetekkel kapcsolatos jogszabályjal hozzák összefüggésbe, és retorzióként említik. Aki ezt kommentálni, Navras is Tibor? Ez egy választási kampány, politikai kommunikációja minden oldalról. Egyebekben nem kommentálnám, jó lenne, ha lenne szakmai vita is. Fialajános. János. A magyar választásban való beavatkozásként éli meg, Navracsis Tibor, nem élem meg a magyar választásban való beavatkozásként, de a magyar választási kampányban ez is egy téma. Ebből adódóan a kommunikációs gépezetek is így reagálnak. Fiala János. Jól érzékelem, hogy a választási kampányban való mértéke nem feltétlenül fedi le a bírósági döntés leglényegét? Navras és Tibor igen. Tehát azért azzal is nézzünk szembe, hogy amíg az egyik oldalon volt egy relatíve, vagy nem is relatíve egyértelmű állásfoglalásod, amit nem is e, tett semmi kötelezővé, hiszen ez neked nem szakterületet csak beszélgetünk, addig ami az LMBTQ e, jelenséget illeti e, itthon, a Fidesz kommunikációjában Navrasis Tibort leszámítva, kizárólag arról beszélnek, hogy ez az LMBTQ-val kapcsolatos hosszú e, hadjárat ami a,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 milyen válaszokat képes erre adni. Oké, okay, de a, a és beszélgetéseket és hogy... az LMBTQ-val, te jöttél elő és nem ér? Igen, én? János, de hát ha fejezzem be a mondatot, végig a hosszú idézeteleten Magacsi csaló beszélgetésből, tehát én egy pillanatig nem beszéltem abban az összefüggésben a kérdésről, egyébként az Európai Unió Bíróságának a döntéshozat adat az mennyibe volt politikai és mennyibe volt jogilag megalapozott, és hogy abban mennyibe játszott szerepet a bosszú vagy a nem bosszú, a politikai ítérkezés, és hogy abban a pont... szerepe volt az LMBTQ-val kapcsolatos ez, ez, ez pontosan magyarországi formáltatű döntéseknek. Én értem, de én arról beszéltem, hogy az európai közösség, és ez függetlenül tény, tehát a bírósági döntéstől függetlenül tény, én arról beszéltem, hogy az európai közösség e, meghatározó országai számára a politikai közbeszédben, a politikai programokban, sőt, a gyakorlati e, cselekvés során is fontosabbnak tűnik az elembétékus jogoknak a védelme, mint például a nemzeti kisebbségi jogoknak a védelme. Hát arról beszéltem, okay. hogy, hogy, arról beszéltem, hogy Ukrajnában, Ukrajnában a durván értették azokat az alapvető jogokat, amelyek egyébként az ősonos kisebbségeket megilletik, ok, oké, hogy az anyanyelvüken ügyeket intézenek. Tanuljanak. És ugyanezt mondtam a szlovák állampolgársági törvények okay. Szerintem a szlovák állampolgársági törvény az Európai Uniós normákkal összegyezhetetlen, mégsem foglalkozik vele senki sem. Rövidesen nem azt el annyit mondtam... hogy váljunk, mert hogy később kezdődött a beszélgetés, de egy kérdés pontosan erre vonatkozóan hadd hangozni el, és természetesen a te válaszoddal ér véget a beszélgetés. Azt kérdezem, hogy mindaz, ami ma Ukrajnában zajlik, illetve Oroszországban, vajon. Bármelyik vonatkozásában annak, amiről te beszélsz, a kisebbségekkel kapcsolatban más olyan részleteket illetően, amiről te beszélsz, okozhat-e változást? Hiszen azt mondtad az előbb, hogy szerinted, ami a közös hadsereget illeti, abban nem biztos vagy nem valószínű. De bármi másban vajon ez valamiféle változást előidéze, amelyre majd egyszer rá lehet mutatni, hogy ennek itt volt az eredője? Hát attól tartok, hogy nem. Szerintem a brüsszeli politika, főleg a nemzetiségi kérdésekben őshonos kisebbségeknek a jogait, illetően anyanyelvi nyelvhasználati jogot illetően nem fog változni, illetve az ezek melletti harcos kiállástra nem számíthatunk is azt gondolom, hogy még sok időnek kell eltenni ahhoz is, hogy az előző... De ez a, a mostani mag... helyzet se tudja ezek szerint szerintem elérni? Szerint, szerintem nem, mert, mert nyilván, mert még egyszer mondom, mindenkinek megvan a maga a arra és egy pillanatig nem, nem akar azokból a uh, pozícióból. Oké, okay, akkor mást más, kérdések. még kommunikáció egy kommunikáció dolgot kérdezek. Újjaltát eredményezhet, vagy ö, elképzelhető? Hiszen egy újjalta mellett akár ezek a kérdések is felvetődhetnek, ehhez persze azt kell, hogy valami alapvető feleül írja a mostani státuszot. A, a, a, a jalta esetében az történt, hogy, hogy a, a, a, a háborús győztes nagyhatalmak uh -huh. elosztották újra a világot. Mi úgy döntöttek rólunk, hogy bennünket ebben uh -huh. ötésben ötésben nem be, Láthatólag most azok a hatalmak, amelyek akkor egy tárgyalasztalan ültek, legalábbis a kommunikációs térben mindenképpen egymással szemben állnak. Tehát az a kérdés, hogy Oroszország maga számára milyen pozíciót fog tudni kivívni. Én ma azt mondom, hogy a NATO ebbe a konfliktusban nem fog beavatkozni, az Európai ebben a konfliktusban nem, hogy nem fog beavatkozni, nem is tudna beavatkozni, hiszen nincsen önálló hadereje, ami a NATO-tól független lenne. Én szerintem az lesz a kérdés csak, hogy, a, hogy Putyin megáll-e a szakadártületek határánál, nem áll meg. És utána az a kérdés, hogy uh, nyilvánvalóan azzal együtt, hogy nem fog elismerni senki sem a szakadártületeknek az önálló államiságát, nem uh, tiltakozni fog a, az ensz és mindenki más. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy az, ami a krimnél is történt, gyakorlatilag a második üteme le fog zárulni az orosz térhordításnak, az az oroszország bekeveréhez ezeket a területeket, formálisan úgy fog csinálni, hogy ezek önállóak, de valójában be fogja keveréhez ezeket a területeket. És aztán az, hogy ez, ennek a, egyszer valamiféle ismerése meg fog történni, vagy nem, azt, ne, azt elképzelni nem tudom, de egy biztos, hogy hogy Oroszország jelen pillanatban erősödő pályán van, és nem gondolom, hogy azok a gazdasági szankciók, amelyeket megint belengedtek a, a, a, az, és meg, az meg a, meg a meg az angolok is, hogy az különösebben megrázná Putyint, és hogy, hogy egyébként is gondot okozna az orosz gazdaságnak. Már szinte komikusnak tűnik nekem, hogy azt mondta tegnap a, a Biden, hogy, hogy a szakadár területeken Igen. nem engednek semmi, semmilyen amerikai Igen. befektetést és ez azért is, az azért is komikus, nem csak azért, mert két olyan területről van szó, amelyik mondjuk két-két magyar megyényi terület, az egyiknek van 1,7, a másiknak nem tudom, 2,7 millió lakosa, hanem azért is, mert mindeközben Mindeközben, ilyeneket mond, mindeközben annak köszönhetően, hogy bejelentették, hogy a diplomáci testetek kivonulnak, hogy Kievből Lembergből átveszi még a NATO is a központját, hogy az amerikai nekiövetséget Kievből átviszik Lengyelországba, Mindezt annak ellenére, hogy a velük szövetséges ukrán elnök azt kérte, hogy ezt ne tegyék, mert ezzel kárt okoznak Ukrajnának, és pánik hangulatot keltenek, brutális mértékű azonnal ennek következtében a nemzetközi tőkekivonás Ukrajnából. Tehát miközben szankcióval fenyegetik Oroszországot, meg a szakadárterületeket, a közben a saját politikai lépéséknek köszönhetően gazdaságilag tovább gyengítjük Ukrajnát. És persze vicces az, hogy mind az Európai Unió, mind az Egyesült Államok gazdasági segítséget ígér Ukrajnának, azaz azt jelenti, hogy még több kölcsönt adnak, még inkább kiszolgáltatottá, -e, és ezen keresztül politikailag még inkább instabilált Ukrajnát. Dehát De láthatól, hát láthatólag erről a vágányról nem tudunk lejönni, és az nagy baj. Zárszónak csak annyit, János, hogy szerintem egyetlen egy kérdés van a mi szempontunkból, Magyarország biztonságát ez a kérdés fenyegeti-e? Én egyelőre úgy érzem, hogy nem. És ami ennél talán még, vagy ezzel azonos súlyú kérdés, hogy lesz-e kötelességünk felharratni a kárpátai magyarokkal kapcsolatban, amennyiben igen, akkor nekünk mindent meg kell tenni a menekültek befogadása érdekében, és mindent meg kell tennünk egyébként a kárpátai magyarok szülőföldjükön való boldogulása érdekében. Ez, ez mondhatni, hogy nemzeti kötelesség, sőt az alaptörvényünkből következő kötelesség. Köszönöm szépen a rendelkezésre, alás véltem héten folytatjuk. Köszönöm, szia. Én is köszönöm, szia. Első Mólaszlót hallottak. Hello? Jó reggelt, Fiala János vagyok, elnőzők, a műsorban előfordul. Semmi baj, ilyen, abszolút semmi baj. Ilyen abszolút csúszás. Rendben Az vagy. elkövetkezendő percekben én két dologra leszek alapvetően kíváncsi, mert téged elnézést a kifejezésért egy helyszíni tudósítóként szólaltatnálak. Megtisztel mert... Megtisztelő hogy egyrészt beszéltél tegnap arról, hogy neked milyen kötődésed van Iványi Gáborhoz, illetve az oltalomhoz, másrésztről, hogyha elmondanád, hogy tegnap, ha valaki megkérdezte volna tőled, te, aki ott voltál a helyszínen, hogy valójában mi is zajlik, akkor, hogyha ennek egy rövid összefoglalóját adnád, némileg madártávlatból, tehát nem túl magasról, de mégis az egészet láthatva, több dimenzióban, Szélesebb, szélesebben láthatva. Igen. akkor Mert előbb érdem, a személyes, a személyes kötődés és aztán pedig ezt a látképet, ha leírnád. Oké, János, ez teljesen rendben van. Figyelek. No, hát tegnap. Tegnap reggel, ahogy az internetet böngésztem, azt vettem észre, hogy megjelent egy hír, hogy 30 fegyverrel felszerelt NAVOS a Danku utcát meglepte. Minden előzetes bejelentés nélkül nem szóltak a tulajdonosnak, ami a keleti önkormányzat, ezt meg kellett volna tenniük, ez törvényi És én azonnal a helyszíre siettem, az volt a szerencsém, hogy... Pont Budapest környékén tartózkodtam, tehát egy fél óra múlva ott voltam, és hát láttam, hogy ott mi történik. A, a, annyi történt, hogy egészen késő estéig a NAV nem volt hajlandó elárulni, hogy miért jött. Nem volt hajlandó bemutatni azt a dokumentumot, aminek alapján ö, ö, elkezdtek kutakodni házkutatást tartottak, Iványi Gábor ajtajának a zárát feltörték, kicserélték a zárat, adtak neki is egy kulcsot, nem is értem, hogy ennek mi volt a logikája, és hát egész nap megakadályozták, hogy Iványi Gábor a saját irodájába, a saját épületeibe, a saját intézményeibe, mint ezek vezetője bejusson. Hát hála Istennek, ennek nagyon gyorsan híre terjedt, és a szolidaritás az, valóságává, tehát egyre több ember jelent meg, hát ez estére már egy hatalmas tömeg lett, le kellett zárni a, a, a Danku utcát. mind a két oldalon a rendőrség lezárta, és hát én nem tudom, hogy ott hány száz ember jött össze, de hát egy nagyon-nagyon jelentős tömeg, akik mindenféle pártszínnel rendelkeztek, és szolidaritásukról, szimpátiájukról biztosították Iványi Gábort, és mélységesen elítélték ezt az eljárást, <kül> Az én kötődésem azért fontos az én számomra, mert elsősorban demokrácia és szabadság szerető ember vagyok, és ami tegnap történt, az a demokrácia és a szabadság meggyalázása. Aztán azért, mert Iványi Gábornak hosszú évek óta barátja vagyok, tehát nagyon-nagyon szoros a mi emberi kapcsolatunk, aztán azért, mert amikor Orbán Viktor kitalálta, hogy a törvényt úgy, kell, úgy változtatták meg, hogy tízezer tagja kellett, hogy legyen egy egyháznak, hogy elismerjék, akkor én is aláírtam, hogy belépek a magyar evangéliumi testvérközösségbe, ezt azóta is tartom, tehát tagja vagyok. Összegyűlt több mint tízezer aláírás, de ez nem hatotta meg Orbán Viktorékat, tehát nem kapta meg az egyházi státuszt. Aztán azért, mert az oltalomnak, ennek a segélyszervezetnek, aki hajléktalanokon, nyomorult, szegény embereken, cigányokon segít, annak én az önkéntese vagyok hosszú évek óta, és hát együtt dolgozunk. Tehát ezek a személyes motivációk, hogy miért voltam ott, de én szerintem ez nem is kérdés, mert aki a demokrácia és a szabadságra fogék, hogy ember azoknak ott kellett, -e, ott is voltak. Ami történt, az hát egyszerűen a demokrácia és a jogállamiság megcsúfolása. Tehát ha valaki tényleg elhinné, hogy itt a jogállami eljárás Magyarország kormánya ellen azért zajlik, mert az ifjúságvédelmi törvényt, vagy meleg törvényt, vagy a fenet tudja, hogy, hogy hívja, meghozták. Hát ez sokkal hamarabb indult, és pontosan ilyen jogtalan esetek miatt. Pontosan azért, mert Iványi Gábor Strasbourgban nyert pert, ahol kimondták, hogy neki bizony olyan követeli, jogos követelése van az állammal szemben, ami most már 12 milliárd forint körül jár. Hát, ha... Ebben felvetődött az a kérdés, amiben én nem tudok állást foglalni, de kérdezem, hogy te tudsz-e, hogy végül ez a Strasburgi pernyertesség, ez egy bizonyos összeget megállapított, és megállapított mulasztás, de vajon Magyarországot kötelezhette, e arra? Nem kötelezi, hogy... sajnos, sajnos nem kötelezi, abszolút jó a kérdésed. Az a baj, hogy a Strasburgi Bíróság az a nemzeti bíróságoknak, illetve a nemzeti kormányoknak ajánlással élhet, aminek megvan a maga igazságtartalma. Aztán a az kormány ezt vagy figyelembe veszi, vagy nem, hát nálunk persze, hogy nem vette figyelembe, sőt, azzal biztatja, arra biztatja Iványegát, hogy forduljon újra a bírósághoz. Igen, csak hát, hát, ugye ez a faramúci helyzet eredményezheti azt, hangsúlyozom heti, tehát nem azt mondtam, hogy eredményezte, hogy létrejöttek azok az anomáliák, vagy létrejöhettek az az anomáliák, amivel kapcsolatban a NAV azt gondolja, hogy neki van jogalapja eljárni. Hát van más anomália is, Iványi Gábortól tavaly 95 millió forintot vontak meg, amiből a, a hátrányos helyzetű gyerekek iskoláit működtette. Az előző évben megint 95 millió forintot, tehát összesen 190 millió forintot vontak meg tőle két év alatt, ami kötelező támogatás lenne. Mindez azzal Maruzsa államtitkár azzal indokolta, hogy ez nem megtérülő befektetés ez Az oktatás az nem gazdasági kategória, ahol azt mérjük, hogy legalábbis ha nem magánoktatással, hanem állami vagy intézményi oktatásról van szó, nem azt mérjük, hogy egy általános iskola az, az megtérülő befektetése. Hát ilyen őrületes indokokkal vonják meg tőle a pénzt. Iványi Gábor intézményeiben, amiben bölcsöde, óvoda, általános iskola, szakközépiskola és szakmunkásképző iskola, akkor nyugdíjas otthonok, öreg otthonok vannak, ezek tartoznak oda. Ezeknek a működtetése, hát ez rengeteg sem mész föl, de ezek nagy rész állami feladatok, amit ő átvállal. Azt kérdezem Ilyenkor... tőled, hogy végeredményben, mire véget ért ez a tegnapi nap addigra, amiért talán ment a NAV, az betkövetkezett, hiszen azokat az iratokat, amelyeket el akart vinni, azokat elvitte. Az a konfliktus, ami ezt megelőzően létrejött, annak mi volt a, a lényege? Tehát mi volt az, amiért egyébként tegnap a demonstráció volt? Hát az a fajta eljárás, ahogy a na viselkedett. Tehát eleve kijön 30 felfegyverzett ember, mindegyiknek ott volt a fegyver az oldalán, az egyik elő is vette és a levegőbe mutogatott vele a lépcsőn, amikor Iványi Gábor fel akart jutni a saját irodájába. Hát normális ember ilyesmit nem visel el. Hát eleve mi a francnak van a NAV embereinek tisztolya? Hát arra ott a rendőrség, meg ott vannak a karhatalmi szervek, a erre mi szüksége van, és miért kell ilyen fenyegető módon megjelenni? Hát ez, ez, ez kifejezett provokáció volt, én úgy jöttem érve, sőt volt ott olyan navos ö, ember, aki kijött és a tömegbe elkezdett üvölteni, hogy menjenek innen, mert akadályozzák a hatóság működését. Alig lehetett megállítani az embereket, hogy valami tetlegészségre ne kerüljön sor, mert ilyenkor mindig ez a legnagyobb veszély. De ez egy provokáció volt. Meg akartam mutatni a hatalom, hogy ő mindenre képes. És hát ö, én attól tartok, hogy. Az is a háttérben van, hogy ugye addig, amíg Iványi Gábor, mint eset, esetleges. Köztársasági elnök jelölt ö, ö, volt, ö, vagy szerepelt, addig ez neki egy bizonyos fokú védettséget nyújtott, ahogy kiderült, hogy nem ő a jelölt, abban a pillanatban első nap ott voltak, és na akkor, akkor lecsapunk rá. Tehát ezt a fenyegetettséget, ezt normális ember különösen egy demokráciában nem viseli el, mert ez a diktatúrák sajátja. Tehát egészen, és én nagyon-nagyon örülök, hogy semmiféle olyan, provokáció nem történt, pedig megjelentek ott fideszes ellentüntetők is, tehát volt ott egy-két kiabálás, de elég hamar el hallgattatva. Elment ott a, a reggel a Dankó egy legalább 20 milliós BMW-s, egy elég gyanús külsejű fickó elkezdett belőle kiabálni, hogy, hogy végre ezeket a rohadt patkányokat elviszik, már elég meg kellett volna, csak ez egy volt, tehát egy ilyen volt. Az összes többi, aki ott megjelent, az mind-mind megvédünk, szeretünk Gábor, melletted vagyunk Gábor, hát ilyen skandálás zajlott és folyt. A hatalom most megtapasztalta, hogy ezért nem tehet meg bármit. Nem akármilyen erősnek gondolja magát, nem teheti meg, mert a magyar nép nem hülye, és nem tűri az ilyen viselkedés. Szóval ilyen szempontból ez a tegnapi nap ez nagyon tanulságos volt, és hát én azt gondolom, hogy ez a Fidesz akkora öngolt rúgott magának, mert azért Iványi Gábort nagyon szeretik az emberek, mert tudják, hogy mit csinál. tudják, hogy a szegények az elesetteken a hajléktalanokon segít. Ez egy fantasztikus társadalmi szimpátiát vált ki. Így neki menni egy ilyen embernek, aki az életét erre tette föl, Hát az példa nélküli, és hát akkor otromba és ostoba cselekedet amit józan nem is lehet megindulni ez a hatalommánia, hogy megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek. Köszönöm a rendelkezésre állás, sajnálom az apropót. Szia! Hello, szia! Herényi találtak! nincsen el. Hogy legyen nekünk is jussuk, Hogy ne kelljen az országból futnunk. Fázva hidegtől az utcákat járva, Bízva hitünkben egy jobb sorsra várva, Engedjetek minket is a fazékhoz, Hogy ne tartozzunk holnap a gaz. Engedj mindegy is a fazékhoz! Hogy ne tartozzunk holnap a gázokhoz! 712 42 egy párszor felhívtam a figyelmüket arra, hogy várok Skype-on, beszélgető partnereket a választás előtti hétre és utáni hétre, vagy akár az előtte levő két hétre és utáni két hétre egyetlen egy ember jelentkezett. Ez azt mutatja, hogy különösebb kedvet nem éreznek ahhoz, hogy ilyen módon legyenek beszélgető partnerei a Kejfejancsinak, hanem mégis lenne ilyen, töröpontfialajanoskukalcsi gmail név, gmail.com telefonszám, de most kedv van, én ezt végigviszem vasárnapig, illetve hát péntekig. Vasárnapig úgyhogy akkor ér véget a hét, és amennyiben eredménytelenül végződik, akkor újabb felhívással már nem fog élni. Alapvetően arról van szó, hogy olyan emberekre számítok, akik hajlandóan lennének velem elbeszélgetni a választás jelentőségéről vagy a jelentéktelenségéről, férfi, nőnő, férfi. 16 évnél idősebb, Magyarországon él, vagy külföldön közömbös. Ez Skype kapcsolat révén egyelőre egy jelentkező van, egy jelentkező nem jelentkező. Ha van további, akkor kipróbálom, ha nem, akkor egy hanvába volt ötlet marad, de megpróbáltam. 061-712-42, bármilyen témában. Nyörreget, hegyesipál vagyok. Hallgattam az első Lászlóval való beszélgetését, és nekem egy kicsit furcsa volt, hogy, hogy a, a László ostorozta ezt a, az Unió gyenge hadseregét, amikor ez az Unió ez azért jött létre, ez gyakorlatilag egy békemisszió, ahol a gazdaság és társadalmi összeköttetések erősítése révén akarta megakadályozni, meg, meg hogy újabb háború legyen Európában, és az a kormány, igen, mostan látszom már nem, nem kormányzati képviselő, nem a Nemzeti Múzeum igazgatója, de tudnia kell, hogy, hogy Magyarország abszolút egy gyengébb unióba érdekelt, ahol, ahol a Nemzetállamoknak egy közössége van, de nem egy uniója van, és hogy a külpolitikában Magyarország volt az, aki. Jó, de épp, a, épp az az érdekes, hogy most ezt így el. tehát most lehet ostorozni amiatt, hogy amikor a parlamentben volt, másféleképpen beszélt, ráadásul a műsorom szempontjából fontos, de itt meg nem jelentethető ember, nagyjából azt érzékeltette, hogy amit az első mond, az politikailag és helyzetfelismerését tekintve korrekt, tehát azt tudom mondani, hogy más státuszban, másféleképpen nyilvánul meg. Én még annyi, annyit akartam volna hozzáni, hogy hogy ugye Magyarország egy csomószor uh, tartadozt meg az unió közös külpolitikai. külpolitok. Ez értem, de most könnyű az elsimult nyakába azt, ami akkor történt ne varjuk. Értem. Még az is lehetséges ügyelnek akkor ő része volt, most pedig nem része is így beszélt, meg lehet tenni. Értem, de az engedékenység az mindenkire vonatkozik. Végre. Én vagyok az, kit az ég kiszemel, csoda tetteket hajtani végre. Bíz magadban ember, megértem ez engem. Igen, ő senki más, ő a messiás. 061-712-42 én népem, én népem, én igen nagy népem. Mi a kulba, mi a kulpa, mi a maxima kulpa. Én vérem, én vérem, érte hulló vérem. Mi a kulpa, mi a kulpa, mi a maxima kulpa. Én örösen Jó reggat! Jó már, mérvédi köröm szakadtáig ezt a el elsimott. Viszont hallásról. hazánk ezer esztendőn át, nem bíró... Jó neked kívánok. Uh, ne, nekem is uh, motoszkál a fejemben az, amit tegnap mondtál, hogy az, hogy a jobboldali média nem nagyon foglalkozik abba, hogy mit mondott Navracsis is az úgy valahogy értető, mert hát nem, nem illik bele a direktívába. De hogy a baloldali média sem repült erre rá, az azt gondolom, hogy a, a olyan fajta szemellenzőség, hogyha... hogyha uh, akárki, aki nem a mi szekértáborunkban van, mond olyat, már akkor sem foglalkozunk vele, mert, mert nem a mi akolunk, vagy nem tudom. Szóval, hogy annyira bántó ez a fajta kirekesztettség. Azért Navracsis Tibor mégiscsak a ha ő mindig azt is mondja, hogy nem részt a nagypolitikának, azért az elég bizalmi Jó, állás, amit Két héttel kapott. ezelőtt a népszava átvett olyasmit, én nem látok ebben tendenciát. Ez egy nagyon hangsúlyos kérdés volt, köszönöm, hogy hívtál. Jó lett volna, átvették volna, nem vették át, tudomásul veszem. Azért a Kejfei Jancsi elfogadottsága inkább ötös felett van, mint ötös alatt egy tízes skálán. A fogán, a a De kétségtelen hogy motoszkál bennem az, amiről te beszélsz, és hát természetesen nem hiúsági okból, hanem azért, hogy közkincs legyen az, ami egyébként elhangzik. <Szorítás> Iszonyatos, 01, 42 Robban lejárt, bakkon, zerven, törög, polbáznon csakum sej a végső győzelemig, tapottat se tágítok, hátba támadom a pogánt, prítom a táribot. Sej a végső győzelemig, tapottat se tágítunk, hátba támadjuk a pogánt, a piccsukatálikot. Sej a végső győzelem tapottat se tágítok! Árnak áll a gyukra, fogács Ebből a CD-ből még 8 perc van hátra. Ez a hazám-hazám. De ezt csak akkor hallgatjuk végig, és utána hívom föl Nemes Gábort, hogyha van érdemleges hozzászóló, ha nincs érdemleges hozzászóló, akkor itt véget vetek a zenének 061-712-42. Öreget. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném megkérdezni, hogy egy adóhatósági eljárásból miért kell ekkora politikai uh, cirkusz csinálni? Miért nem lehet a helyén kezelni ezt? Valószínűleg azért, mert egy érzékeny közeget ért egy olyan erődemonstráció, amely érzékeny közeg az erődemonstrációra így reagál. De biztos, hogy ez erődemonstráció volt. Tehát hogyha 30 navos elmegy valahova felfegyverkezve, azt minek tekinteni jön. Hát ahol, ahol ugye azt a tájékoztatást adtak ki a NAV, később, hogy 3 milliárd forint járulékot. Én értem, és... a 3 milliárd és a 30 fő azok így arányban vannak, ha csak 30 forint lett volna, Én akkor nem... így ember ment volna ki? Én nem tudom, hogy hány fő kell ehhez. Ez értem, hát, akkor, hiszem, meg, értem, hát akkor, akkor meg ebben számoljon, hogy 30 főnek a megjelenése, akik nem engedik be az, azt az embert, aki ott egyébként otthon van, az ezt váltja ki abban a közegben, ahol egyébként ez az illető egy kultikus figurának számít. Igen. Hát, ha ő otthon van, attól még nem kell, hogy beengedjék, hogyha ez az eljárás éppen ő ellene folyik, hát nem biztos, hogy akkor ennek vannak azért jogi hátterei, nem biztos, hogy ezt ennyire Tudom, hogy, hogy ő most ott van a félkeresztbe, de, de miért nem lehet ezt? Bárki máshoz kimennének 30-an, aki nem az Iványi Gábor egy ismeretlen figurához, mert három milliárddal tartozik, meg nem vallotta be. Vagy hát a, a Boró-Veronika féle történet a Norvég alapnál az szintén ugyanilyen visszhangot váltott ki, nem alap nélkül szerintem. De azért mondom, hogyha egy ismeretlen, számunkra ismeretlen... De elnézés, az, az nincs az ismeretlen. Számunkra... Hát úgy ismeretlen, hogy nem Oké. Okay. De, de, de Ha ismeretlen ha, ha lenne, lenne is akkor ilyen... nem is. De az ismeretlen lenne, akkor a történet se jönne létre. Ezeknek épp az adja a jelentőségét, hogy egy politikailag támadott közeggel kapcsolatos ilyen jogi fellépés nem lehet egyszerű jogi esetként kezelni. Legalábbis nehéz. Hát lehet, hogy nehéz, de, de most már ez olyan paranoia szintjén van az ellenzék részéről, hogy, hogy, hogy azt hiszik, hogy mindenre fölveszi jorbán Viktor a telefont, és oda telefonál, hogy menjetek ki 30-an a Viványi Gáborhoz, mert, mert most nekem erre van szükségem. Hát ez egy nonszensz, ez bárki is el tudja hinni, vagy próbálják elhitekni. Tehát viszonylag sokan voltak hiszékenyek. Köszönöm szépen, hogy hívott. 0-1-712-42 először. Nem el mi, mi, mi, mi, mi, mi. Jó abszolút az ahhoz. lesz. A 061-712-42 másodszor. Az múlt, ímhol a szennyes szüggjel körömmel kapirgált keserves firkatúrák, mit rólunk fecserend antibabaság. Titkaink mohó, konclesi kofály, tenkeblünkből távadt spionírnyavaják. nyavaják. 712 42 Minit Senki többet? Júdás Ma utoljára hívom fel szíves figyelmüket, hogy akik beszélgetnének vele Bélbűzös rágalmak eltelmet. Parlamenti választás fontosságáról Fontos talanságáról Azok dörö.fiolajon És Skype kapcsolatban Ha van rá érdeklődés. Jó reggelt! Jó reggelt, Tegnapi hírekben azt hallottam, hogy Ivanyi Gábor Azért nem akarna menni az épületbe Csak újságírókkal együtt akar menni nem pedig azt, hogy a nem engednek. De, de arról volt, hogy az újságírókat is engedjék be, igen, igen, igen, jól beszél. Én azt gondolom, hogy olyan büntető eljárás nem láttam. A az egy költségvetési csalás vonatkozásában indult büntetőeljárás, eljárás, ahol egy eljárási cselekmény zajlott, egy házkutatás Én nem ismerem a büntetően járásban azt a lehetőséget, hogy ott a sajtóképviselői jelen legyenek, adó titkokat és egymás dolgokat. Nyilvánosságra kerülhetnek ilyen járás során. Ez egy abszurd felvetés volt Iván Jó részéről, hogy a csak akkor hajlandó bemenni, hogyha a sajtóképviselői bemehetnek. Ezt a naf nem tette lehetővé. Könnyen lehetséges, igaza van. Átalást, ami volt, a a Nekem is nagyon ambivalens érzéseim voltak a tüntetés végét látva. Az idő rövidsége ma nem teszi lehetővé, hogy erről részletesebben beszéljünk. Holnap 49-től De lesz a vendégem, héttől től 49-ig akár erről is beszélgethetünk. Ugyanakkor Hozzátenném azt, amit itt is énekeltek, hogy ne ítéljetek, de ha ítélni akarnak, noszok! Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Nemes Gábor van benne a vonalban. Tévedtél, vagy nem tévedtél, vagy mi a helyzet, miközben nem mi ketten vagyunk a főszereplők? Hát tévedni biztosan tévettem annyiban, hogy ö, nem gondoltam, hogy, ö, és most is azt gondolom, hogy Putyinnak nincs értelme bevonulnia. Na most van egy új fejlemény, ami, ami súlyosabb annál, amit tegnap este Putyin bejelentett. Többé egy fél órája, most néztem a Duma-ban, a Duma olyan határozatot akar elfogadni, mely szerint nem egyszerűen elismerik ezt a két szakadár köztársaságot, hanem a Luganszki és Donetszki terület teljes területén ismerik el. Ugye ma ezek, ez olyan, mintha mint Pest megyének csak a felét foglalták volna el, tehát ott csak a Dunáig, és a másik részt nem. De ők azt mondják, hogy az egészet elismerik, mint Donetszki és Luganszki népköztársaságot. Ez, ez háború. Mert ugye... El, és de mi a különbség a között, ami eddig volt, és ami most a Dumában zajlott? Hát ez az... Én most eddig azt gondoltam, hogy a Putyin lényegében semmi más nem csinál, mint a státuszkuot, azt, azt egy ilyen jogi formába önti. Tudni, hogy van, egy, van két terület, két megye mondjuk, és ezeknek a megyéknek a egyharmadát felét elfoglalták ezek a szakadárok. Uh -huh. És ott van a Minszki Egyezménynek az úgynevezett kontaktvonal, vagy, vagy tűzszüneti vonala, de ők nem azt a részt ismerik el köztársaságnak, ami ezen a vonalon belül esik, hanem az egész területet, azt is, ahol pillanatilag egy darab. Szakadár és egy darab orosz katona sem áll, holnaptól kezdve ott, ott orosz katonák lesznek, már mint a Luganszki Köztársaság, meg a Denyeski Köztársaság területén, és ha ők ezt úgy fogják fel, hogy ez az egész megye, akkor ma még ukrán felségterületnek számító részeket is el akarnak foglalni. Ez, ez, egy, ez egy új momentum, ez, ez súlyosabb, mint amit Putyin tegnap bejelzett. A Putyin tegnap mondott mindenfélét, és elképesztő hülyességeket is, és önellenmondásokat ön is, mert, mert vagy független az az ország, vagy soha nem lehet független, vagy az egész ö, Szovjetunió szétverése az egy, az egy súlyos hiba volt, és vissza kell csinálni, vagy nem. De az, hogyha a azokat a területeket, amelyek eddig is az ő ellenőrzése alatt voltak. Ö, most jogilag is ö, saját ellenőrzésre veszi, ez is egy csúnya lépés, és a minszki megállapodás totális fölrugása, és egyébként a, a francia és német kapcsolatnak a teljes szétverése, mert ugye innentől kezden már tényleg csak az Amerikaiakkal lehet és érdemes beszélnie, de hát, hogyha még ehhez hozzájárul az, hogy ez nem csak ez a terület, hanem ennek a duplája, vagy a, több mint a duplája, az azért egy nagyon kemény. Két duplá. szóval egy olyan tudatlannak, mint én. Minszki megállapodás. A Minszki megállapodás sok kettős volt belőle, azok vetettek véget annak, azoknak a nagyon komoly háborúnak, vagy harci cselekményeknek, amelyeknek végén, vagy eredményeként létrejöttek ezek a hát szakadártartományok. Ez a félig meddig közelmúlt 2015 környéke? 2015-ben volt valóban, igen. És, és ugye a Putyin egész mostanában mi? azt mondta, hogy... Milyen státuszkót állapítottak meg? Hát a, ahol, ahol álltak a csapatok, azt akarom, rajzoltak mindenfajta határokat, hát ahogy ez szokott lenni egy tűzszüneti vonalnál, és megállapodtak aztán egy csomó egyéb politikai dologban is, mondjuk az egy elég jelentős megállapodási jelen volt, hogy ezek Ukrajna részét képezik, csak majd a később meghatározandó autonómiát kapnak, és ennek fejében, hát ugye nyilván akkor valamilyen módon beleszólnak az ukrán belpolitikába. Annak ide, amikor most... beszéltünk szerintem erről, de akkor ismételjük meg, hogy annak ide, amikor meghúzták a vonalakat, akkor a vonalak mennyire húzottak logikusan ott, ahol húzódtak? Akár. Hát annyiban logikusan, hogy amit elfoglaltak a szakadárok, az az övék volt, amit nem foglaltak el, az nem volt az övék. Ennyi. A szakadárok már mint melyik szakadárok? Hát azok a... Lugansk és Lugansky és Donyács megyei, akkor nevezük őket megyéknek, bár ezek oblatjuk igen. területek. Ö, ö, megyei orosz, főleg orosz nemzetiségű ö, hát felkelők, akik Moszkva egészen egyértelmű támogatnak. Akik egyébként távol. arra vágytak, hogy az egész Oroszországhoz tartozkodjon ők... Mit akartak? Én nem tudom, hogy mire vágytak, én, én tartok tőle, hogy egyszerűen egy, egy bábok voltak egy játszmában, ö, Putyin úgy gondolta... Akkor ezek szerint jól Hát ők, vagy ők jól jártak-e, azt nem tudom, és, és végs, úgy hosszú távon Putyin jól jár -e el azt se tudom, de ö, ugye Putyinak az volt az zsoltosok. ötlete... Ők Nem, nem. Hát, ők hazafiak? Nem látok a fejükbe, nyilván, nyilván könnyű volt őket táncba vinni, de hát, hogy mondjam, orosz segítség nélkül, orosz bátorítás és, és konkrét katonai gazdaság egyéb segítség nélkül, ez nem... És benne. olyan ukrán erő meg nem volt, amely leverte volna őket. Pontosabban, hogy ezt az oroszok annak idején mondták volna, megsemmisítették volna őket. Nem volt ilyen orosz, ilyen ukrán erő, illetve amikor a tűzszüneti vonalkat meghúzták, akkor azért kezdtek ezek az ukrán erők előállni. Az ukrán hadsereg ugye nem létezett 14-ben, vagy, vagy legalábbis gyakorlatilag nem létezett, és mindenfajta ilyen, ilyen hát szabad csapatok, amelyeknek részint a harci értéke is, ugye kétséges részint a politikai, Hát befolyásolhatósága is kétséges volt, nem mindig álltak a központi hatalom ellenőrzése alatt, már mint a kijevő hatalom ellenőrzése alatt. Ezek, ezekből azért egy viszonylag utőképes erő kezdett kialakulni, és, és hát ez, ez is tette okay. végül is lehetővé. A, a, a dumában, ha követik az órale rendet, mikor fogadhatják el? Most fogadja. Szerintem már elfogadták. Okay, vagy ezt, elfogadták, a... azt mondta ez háború. Hát, ha, ha, ha ő komoly... Ha, most ugye egy dolog, hogy mit fogad el az, a, a Duma, és hogy meddig mennek el az orosz tankok. Ezt még mindig nem tudjuk. Az orosz tankok valószínűleg el fognak menni a tűzszüneti vonalig. Ha azt átlépik... Az Hol van a hábor... tűzszüneti vonal? Hát az a bizonyos ahol most ezek a köztársaságok állnak, a minszki egyezmények vonaláig. Putyin is azt mondta, hogy a minszki egyezmény már nem érvényes. Tehát, hogy mondjam, a, a elvi, jogi és, és retorikai alapját megteremtette annak, hogy ezt felrúgja. De hát azért meglátjuk, hogy, hogy mennyire. Szerintem még ő se tudja egész pontosan, hogy megvárja a reakciókat, hogy mi lesz, hogy lesz. Kinek a reakcióját? Hát részint az ukránokét, részint a, a nyugatét. Hát az nyilvánvaló, hogy most szankció következnek, de nyilvánvalóan más a szankció, hogyha arról van szó, hogy, hogy el, elismerik ezeket a köztársatágot. de ez köztársatágot. az egész, ami itt megy, ez olyan Putyin benyomást kelt, mint akit egyébként olyan nagyon foglalkoztat a szankció? Mm. Nem biztos, de hát ezért nyilván az optimumot próbálják jólni, és hát ezért itt nem csak szankciók vannak. Jó, Gábor, Te figyelj, ő... semmi sincs véletlenül. Mi se beszélgetünk véletlenül, gyakorlatilag nagyon kevés dolog van véletlenül, az tényleg véletlenül van. Ez az egész. Ha most, bele, ha most meg kérdezni, mint hogy meg is mondta a Putyin, milyen feltételek teljesülése mellett hagyná ezt abba, függetlenül attól, hogy ezt egyébként bárki teljesíteni akarja -e vagy sem. Hát ez a baj, hogy ugye Vagy egy a, a többet dolgok nem tudja, már nem tudja, bát, ő most már nem tud kimászni, ő már nem tud kimászni ebből. A, egész mostanáig az volt a, a, a formális játék, hogy ott van ez a két köztársaság, ugye mi nekünk el semmi közünk, már mint Putinnak, ezek ottan ö, küzdenek a, a szabadságukért és a, a nemzeti jogaikért, a, a fasiszta és, és nem tudom milyen egyébként nyugat ö, bábjaként működő és nem is működő ukrán állammal szembe, de Azért, hogyha végrehajtják ha, ha ha a feltételeket, végrehajtják az, azokat a Minszki megállapodásokat, akkor ezek ukrajna részei, és akkor majd lesz egy jó kis ukrajna, amiben ők is benne vannak, és amely, amely majd megfelel azoknak a feltételeknek, amelyet ő szerintük egy, egy, egy ukrajnának meg kell, hogy feleljen. Ma ennek vége. Tehát ennyiben ez egy új helyzet, itt most már nincs tulajdonképpen egy kis tárgyalni Putyinnal, mert lényegében ő elindult egy úton, ahol, hát nem tudom, hogy hova fog eljutni, és mi a célja. Én tartok tőle, hogy itt nagyon sok minden kapcsolódik, tehát belpolitikai, és külpolitikai, és biztonságpolitikai, és egyéb dolgok. Nézd! A, ugye ez a baj akkor az, amikor valaki valamikor száz évvel ezelőtt elkövet valamilyen hibát, vagy uh -huh. tesz egy olyan lépést, És aminek... Hát például biztos, hogy nem volt jó ötlet most, akkor nem mondom, hogy csak ez a a mai az, az alapja. Nem volt jó ötlet valószínűleg a NATO bővítését így, ilyen gyorsan, ilyen formában, ilyen mértékben végrehajtani, mert előbb-utóbb erre valamilyen orosz reakció van, és, és nagyon durvák is lehetnek. Nem volt valószínűleg jó lépés Belgrád humanitárius bombázása, és az egész koszovói ügy. Ezek, ezek olyan dolgok, amelyek, amelyek később, hát visszaütnek. Tehát nem akarom azt mondani félét, és ne esik, hogy ez, ez, ez, ez följogosítja Putyint arra, amit most csinál. Nem, de megágyazott neki. És, Még és, akkor is, hogyha a szerbek maguk is aggodalommal nézik azt, amit most zajlik? Hát persze. Nem, persze, hát itt nem arról van szó, hogy most szeretem a szerbeket vagy nem, itt arról van szó, hogy, hogy, hogy magára a beavatkozásra, a beavatkozás módjára, a háborúra Európában, ugye, bombázásokra Európában, ez egy, ez egy olyan. Olyan precedens volt, ahogy tetszik, és egy olyan. Jó, tehát magyarul olyan... arról beszélünk, hogy itt vannak olyan logikai láncolatok, amelyeket csak az tud értelmezni, aki meglátja a föld alatti vonalakat is, amelyek lát, amelyek adott esetben egy történelmet kevésbé ismerő szám, ember számára nem követhetőek, és úgy köt össze dolgokat, amivel más nincs is tisztában. Jó, hát nézd, azért. Ezt kérdeztem. E... Igen, de, de azért nem tehát azért nem ennyire bonyolult a dolog. Tehát ezt, ezt például, amikor volt, ugye, folytak a 99-ben a, a bombázások, és volt a, a, a Koszovó, és az egész, ezt akkor gyakorlatilag sokan kimondták, hogy hát ezzel azért kiengedtünk egy, egy szellemet. 99-ben? Igen, 1999 -ben. Igen, Akkor volt. És ez az egyik. A másik, ugye, a, a már 97-ben, 98 ban amikor, amikor eldöntötték a Magyarország, Csehország és Lengyelország fölvételét, és elkezdődött a NATO bővítése, akkor is volt, aki elmondta, amerikaiak is, hogy ebből baj lesz. Most jó, ez nem jelenti azt, hogy a Putyinak azt kell tenni, amit tesz, csak azt jelenti, hogy bizonyos dolgok, bizonyos folyamatok elindultak. És, és, és figyelembe kell venni, hogy Oroszországnak vannak biztonsági igényei. Ezt nem vették figyelembe. Most ettől még az nem jelenti azt, hogy Oroszország azt csinál, amit akar, és a biztonsági igényeit úgy érvényesíti, ahogy most teszi. De az mégiscsak tény, hogy, hogy elindult valami. Putyinnak nem biztos, hogy ilyennek kellene lennie ma, 2022-ben, ha a 90-es években, az amerikaiak nem úgy gondolják, hogy ők azt csinálnak ezzel az Oroszországgal, amit akarnak, és egyébként is le vannak helytve, és, és mit, mit ugatnak azok ottan a szélen, örüljenek, hogy élnek. Milyen támogatottsága van Oroszországban annak, ami történik, vagy ez egy hülyeség, amit tudom, Nem tudom, nem tudom, nézd! Az alap az az, hogy, hogy, minden, hogy először is ugye minden országban, ez nem kell Oroszország, minden ország, amikor háborús helyzet van, akkor elkezd tömörülni az ő vezetése körül, függetlenül, hogy milyen ez a vezetés. De ez egy valós el... vagy kreált háborús helyzet, vagy ez teljesen mindegy? Teljesen, hát annyi, annyi, olyannyira mindegy, hogy nézd meg a, a, a, az amerikai... Ö, Ugye, ifjabbus iraki kandjának egy, egy, egy az volt az egyik pozzgató hogy hú, de jó, jó lesz ez. Majd amikor mission accomplished, ugye, amikor befejeztük a háborút, és majd leszállok a, a fordulón, hogy én nyertem, hát ez, ez, ez iszonyú jól jött. Egy egyébként nem túl népszerű elnöknek. De... Ugyanez megvan oroszoknál is. Más kérdés, azért azt hozzáteszem, hogy a halottakat senki se szereti, a halott gyerekeket, katonákat, akik cinkoporsóba érkeznek, azt nem szeretik. És még egy, a krim elfoglalása az egy az egy, hogy mondjam, egy, olyan mély úrokat pendített meg az orosz lélekbe, amire biztos számíthatott minden vezető a történelem miatt, a, a speciális helyzet miatt. Hogy, hogy, hogy egy ilyen, ö, már nem tudom mennyi ideje, ö, vegetáló ilyen ezek a Luganszki köztesek, amelyek iszonyú pénzekbe kerülnek, ö, nem különösebben népszerűek, és lehet ugyan mondani, hogy ott az orosz testvérek, meg minden egyéb, de nem biztos, hogy pont ugyanolyan hatással vannak, de ez mind megváltozik, ha igazi vértékli háború lesz, vagy háború folyik, mert akkor, akkor ugye... Igazi vértékű háború kive, kinek kivel? Hát az ukránokkal például, és a mögöttük álló tudjuk kikkel, ugye? Tehát ugye az egész orosz propaganda arra, arra van kiegyezve, hogy ukrajna nem létezik, az egy bábállam, amelyet az amerikaiak mozgatnak, és tulajdonképpen nem, nem is... Nem is ez nem is legálisak, meg, meg, meg nem is meg, Ilyet ez egy háborús propaganda, ami folyik. Ugye minden háborúnál ugye úgy kezdődik, hogy, hogy, hogy a propagandával a legnagyobb őrültséget mondják, mert ezt el kell hitetni a néptel. De ennek ellenére én nem hiszem, hogy ennek a népszerűsége olyan nagy lenne, mint, mint mondjuk a krimi, bár biztos, hogy hoz néhány százalékpontot, a Putyinak, de hát azért, azért egy kicsit nagy árat fog ezért. Milyen megállapodás fogja ezt követni? Nem tudom. Én egyet, egyre akarok felírni a figyelmet, mert, mert ez azért érdekes. Ha megnézed, ugye én nézem néha az orosz tévét, meg, meg ó, hallgatom a rádiókat, meg olvasom. Ugye mennek ezek a. Ezek a Ilyen, ilyen ősbölény, Ö, Oroszország anyácska hív téged, és, és itt meg kell menteni az ukránoktól. Tehát meg az egész, a nyugat az, az borzasztó, a, az semmi más nem csinálnak, mint minket le akarnak nyomni a víz alá. Tehát az egész egy ilyen, egy ilyen hogy nem, a szovjet idők képest még sokkal durvá propaganda. És akkor vége van a propaganda résznek, és elkezdődik a hirdetés rész ahol is fölhívnák arra, hogy, hogy menjél a Raiffeisen Bankba, hogy vásárold ezt, azt a nyugati cikket, ezt és ezt a nyugati szolgáltatást. Minden, minden ebbe a világba mozog, amelyet állítólag, ugye ott ellenségként állítunk föl. Arról nem is beszélve, hogy hát azért a, a putyinyaktya is, ha jól emlékszem, Hamburgból, Hamburgból ment el, és, és nem Szevasztopolból, szóval, és az orosz ö, oligarchák ö, fölvásárolták fél London, tehát ez egy, az, ez egy komoly ellenmondást, tehát ö, nehéz úgy háborúzni valakivel, és nehéz úgy ellenségnek kikiáltani, hogy, hogy igazából ott vásárolok be, és oda törekszem, és, és, és az álmaim ne továbbja, és ez még a polgára is áll, mert még az egyszerűbb polgárnak is azt a képet adják, ami ami hát amit a reklámok mutatnak. Köszönöm szépen Gábor. Most nem fogom megkérdezni tőled, hogy egyébként hogyan vagy, mert ez most nem egy olyan beszélgetés volt. Köszönöm a helyzetértést. Szia. Jó jó. Szia. Nem is Gábort hallottak? Vigyázzatok a strázsán, csillagszórok az éjszakák,